Csak két sötét köpenybe burkolózó alak állt a portró re fölé magasodó árbástyájának fokán. Mint két fekete őrdémon, rezzenéstelenül tűrték, hogy a jeges éjszakai szél csuhájukba kapaszkodjon, cibája, szaggassa azt. A tenger vonzotta tekintetüket. Csukjáik árnyékából végig pillantottak a látóhatárt szegélyező távoli sziklosoron. A messzességben, ahol a szirtek véget érnek és kitárul a horizont, egy aprócska sziget bújt meg az éjszakában. Kopár szikláinak oltalmában pedig, mint a kagylóhéra tapadó sötét gyöntszem, magányos viskó állta a tomboló szél Tudták, hogy ott a sziget.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 Hiszen mindvégig itt volt az orruk előtt, ám ez a megoldás túlontúl kézenfekvőnek tűnt, ezért inkább a belső tenger, ezölni szigete között keresték a kiátkozott rejtek helyet. Tévedtek. Mindannyian. S most eljött az idő, hogy meglakoljanak tévedésükért. Sokáig mindketten hallgattak, igyekeztek türelmesnek mutatkozni, legalább egymás előtt.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 melynek végén izzó fénygömb világította meg a fekete árbóc mellett elsuhanó, bizonytalan árnyakat. A lentebb lentebbe és s amikor halló kerültek végre, a sadomul széttárt karokkal kiáltotta. Késő, a sziget üres! A hó! vennydörögte a taiguc, s a félelem olyannyira eltorzította hangját, hogy amaz alig hávazta ki belőle az emberi szavakat.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 Tudnak már kudarcokról. A reakció nem késhet sokáig. Bazabul szándékaihoz szemerni kétség sem fér. Bizonyja elküldi hű hűszolgáját, a megtorlót, a gyűlöltet. Mindketten ismérték a Lidetsch Griff gyorsaságát. Tudták, hogy két napon belül itt lesz. És nem kegyelmez majd senkinek.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 Miért nem képes megboczanni? Fejét sziklányi koloncnak érezte, melyet képtelenek tartani megdagadt nyakizmai. Szemhéjára elviselhetetlen súly nehezedett, de sejtette, ha fel is veszítené őket, csak valami véres kuszasságot látna. Ahogy minden erejét összeszedve megpróbálta oldalra fordítani fejét, mintha izzó kés fegyek hasogattak volna izmaiba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 Meg kellett támasztani a fejét, különben ment-e volna a nedves, bűzlő deszkára. Az eresztékekből sós pára, dohos verejték és kátrány szagárat. Igen, kétség sem férhet hozzá, egy hadigája. Alaposan benyakalhattál, barátom, hogy még ezt sem tudod. Sokáig azt hittem, már rég meghaltál.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 Sohajtotta meg megkönnyebbülten a palánknál álló ruhás bokkarác. Minden oka megvolt az örömre. Háromnapos útjuk alatt elkerülték a velevit jeges, korbácsoló szeleit, a Vörössziget környékén cirkáló, áldozatra leső remorákat, a Tvarivierno bejáratát őrző baskai kalózokat, akik a Szelce legénységének legnagyobb szerencséjére Éppen egy ütött kopott rászai gája üldözésével foglalták le magukat. Nem, mintha a, a szelce nem hajózhatott volna teljes biztonságban a szigetvilág bármely részén. Vlagorián Kriocs, karasz drága dukátokon megváltott kék-fekete hadilobogójánál nem létezett megbízhatóbb védőpajzs az Atrion északi viszein. Azon már minden partvidéki kalóz elgondolkodhatott, merésze lecsárkázni egy olyan gályát, melyet paraz mévleges védelmét élvezte. Fogulin magát se kapitány azonban nem is velebit viharaitól, a Vörössziget rettenetes Remoráitól, vagy a Quarrierno kíméletlen kalózaitól félt. Tapasztalt hajocsnak számította Quarrierno négy négyszegletében. Igaz, a Cape Otrantuszon túl még nemigen fordult meg.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 a legdíszesebb Bokkarác uniformisában pompázott a kora reggeli napsütésben. A távolban, a szikrázóan kék égbolt alatt fokozatosan bontakoztak ki a hazai partok a sűrű sós párából. Szemben a szelce imbolygó orr is mutatott, a dombtetőt uraló ősi várom komor tömje páváskodott a magasban. Kísértetek lakta, elhagyott odú, gondolta bágyattan ogulim magát se, s nem állta meg, hogy nevessem vessem magára kereszteket. De kitörődik azzal a szellemkastélyjal, amikor odalent, a várhegy lábánál színes, nyisgő forgatag lepte el a mólókat. Vasárnap van, vigyarolott el a kapitány. Vasárnap? Tehát Jedlanka is ott árulja ma illatózó virágait a szeteliszte kolomma árnyas fái alatt. Sveti mégis mégiscsak szereti az ő gyermekeit. Gioppo! Kurjantott el magát a kapitány, és hátrafordult a fedézet közirányába. Gioppo, hol az ördögbe bujkálsz? Tucatnyi tekintet fordult felé. Egytől egyig Marcona a tengerész tekintetek. Gioppo! Hozd a kalapomat, part Néhány pillanat múlva egy nyurga, barna képű kölyök szökkelt felfelé az orrállás lépcsőjén, kezében a kapitány tollas kalpagjával. Szaporán kapkodta a lábait, nem lett volna illomos megvárakoztatni szelször teljhatalmú úrát. Mögötte azonban egy dülöngélő marcon a férfi tűnt fel. Széles katona csizmája alatt meg-megrecsentek a falagot korlátó lépcsőfokok.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 Eléramadott szinte egyetlen ugrásról vetette le magát a lépcsőkön, csak hogy minél messzebbre kerülhessen a hajó reddegett Morné haracától. Szattamóre tar koponyáját piszkossárga hajós kendő fedte. Alul, ravasz pillantás fürkészte a kapitányt. A férfi széles alkapcsán a viratecek céhének titkos apátvári jelképe díszelgett. A tátott szájú rabok, mert csak akkor látszott teljes terjedelmében, ha Szattamóre halsány nevetésre szánta el magát, az pedig igen ritkasárnak számított a szelce fedélzetén. Engedelmével, ura, nem ajánlanám, hogy portra szálljon. Magacce kapitány mozdulata, amivel eligazította a fényes szalagokat, kalpagja két oldalán, megtervett a levegőben. Mit képzelsz nyomorult?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 fejvadászokkal, orvilposokkal, és a kapitány nagy-nagy örömére, rabszolgákkal. Addig még bőven van időnk, válaszolta hátszárazon. Éppen csak szétnézek a portórei piacon. Elindult volna lefelé a lépcsőn, de szattam óra a útját. Uram, a fedézet közben 200 foglyot zsúfoltunk össze. Két napja nem kaptak enni és inni. Nem bírják másokáig. – Akkor megdögledek. – Nem döglik meg senki, uram, amíg a király két aranyat ad egyetlen rabszolgáért engedelmével. Nem azért kockáztattuk ezt az utat, hogy most veszni hagyjuk a zsakmányt. – Hogulé magát se, elgondolkodva kémlelte el a partot. A vásár tarka forgataga hívogatta, de el kellett ismernie. Szattamórénak ezúttal igaza volt. A sziget világban még soha sem adtak ennyi pénzt egyetlen rabszolgáért. Most, hogy Lagúrián Krocs, Karac, Kresszon ura, nő készül venni a Korella Polisi, Dúzse lányát, soha nem látott ünnepségre készülnek a sziget királysában. A az gladiátor játékokkal kívánja emlékezetessé tenni a számára oly várva vált napot, nem is akármilyennel.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 majd száz ragozai arany. Azon a pénzen egész takaros kis házat vehet valahol délen, a nyugodt szkepetáriári partok mentén, ahol lehorgonyozhat az ő jedlankájával, gyermeket nevezhet neki, vehet két kisebb halászbárkát, s ha szerencséje van, soha többé nem kell harcigája fedélzetét taposnia. Elvigyorodott, és levette fejéről a cifra kalapagot. Igazad van, a portorei vásár ráér. Szattamóre arcán nem látszott meg Azt pedig, hogy visszacsúsztatja ővébe át a mögött szorongatott tört, egyedül csak Giopó A A hajósinos remegve húzódott az orrel melevény mögé. Értem, uram, engedelmével tovább megyünk Délnek, mondta Szattamóre. Ogulin Magac beleszimatolt a friss, reggeli levegőbe. Szólj hát, ha megérkeztünk, Korella ba vetette oda, és kezét hátamögött összekulcsolva lesétált a lépcsőkön. A szelce, Némán siklott el a portórét, uraló, kísértett vára alatt. A távolban, nem sokkal később, feltűnt a sziget király kiterjedt birodalma, a kies Kresszon. A sziget végig a part közelében húzódott, sok-sok mérföld hosszan, hófehér, kopár, sziklái égkövekként magasodtak az égszínkék víztükör fölé. A messzeségből azt hihette bárki, jégkúpok tükröződnek a vizen, s csak közel érve láthatták a kristályok tündöklését, amint megcsillantak a perzelő napfényében. A szelce behajózott a csend csatornába. Ebben a szigetet és a partot elválasztó keskeny és roppant veszedelmes szorosba. Alattomos szírtek százai között navigáltak, de a felhők felett már előbukkant az óriás Taiusz. Egy gigászi isten. Hát találta közelgő Trierának. Először csak a feje bontakozott ki a párás, sűrű, tengeri levegőből a fodros széli fellegek közül. Elérhetetlen magasságból vigyázta a szorost és a kikötőt. A fenyegető mozdulat, amivel hegylábnyi tört emelt a napkorong felé, egyértelművé tette az alkotók szándékát. Taiusz, akiből az eltelt évszázadok alatt a partvidék védőszentje lett, a tenger felől közeledő ellenséget kellett, hogy elriassza. Ahogy a Triéra közelebb siklott, úgy bontakozott ki teljes terjedelmében a félelmetes szobor. Délcek férfi Testét sűrű, ráncozott acéltóga akarta, melyet, mint a fémvihar, cibált volna a hátabegőt. Baljával ennek ráncait tartotta össze szívénél, jobbjában pedig egy lefelé fordított hegyű, irdatlan tört tartott. Éjjelente, amikor elhalkul a vidék, az istenség szeme felizzott, dűs, rőt fényt vetve a sötétségbe. Hány, de hány hajós életét mentették már meg a fények, amit Taiusz izzó pillantásának neveztek, s amely gyakorta segítette át a viharzó tengeren bajba jutottakat. Taiusz, suttogták a fedélzeten a bokkarácok, és szaporán vetették magukra a kereszteket. Nem, mintha Tajusznak bármi köze is lett volna a magányos Istenhez, aki hagyta, hogy a fiát megfeszítsék. Sőt, a partvidék lakói azt sem sejtették, kiemelte a hatalmas Isten szobrot. Tajus ott állt már századok óta, egyik lábát a parton nyugtatta, polis múlóján, másikkal a Kresson szikláit taposta. Lábai között, ahol árnyéka vetült, a kiterebéjesedő Peszkara őbőlben gályák tucatjai rajzottak. Ezen az árnyaktól hemzsegő vizen úszott be Korellapolis nyűsgő kikötőjébe a szelce is. Éppen idejében az ismeretlen istenség acéllábánál már megkezdődött a rabszolgavásár. Szatorában nyomorult kutyák.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 Egy ekkora ütéstől bárki a földre rogyott volna, de azon se lehetne csodálkozni, ha elveszíti eszméletét. A nomád meg csak rendületlen nyugalommal álltott, a rabszolgák megtorpant sorában, lábán és kezén acélbékjokkal. Ezt ne próbáld meg még egyszer, mendörögte. Széles vállai megfeszültek az izmok.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 Senkinek nem ajánlottos újat húzni a rabszolgafelügyelőkkel felügyelőkkel erre felé, különösen egy rabszolgának nem. A nap már magassan járt. A térre az acélisten árnyéka vetült. Lábainál vagy ezer ember tolongot, javarészt eladásra szánt rabszolgák, Kisebb részt hajósok, kereskedők és helybéliek. Most, mintha mind ott zúfolodtak volna össze a part mentén.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 Aztán akadt néhány szépséges ötös remek mű, meg számtalan nehezen beazonosítható kacat is. A foglyokat ekkupac mellett terelték el, mielőtt durván kettéhoztatták volna a csapatot. Amikor a nomád megpillantotta a sejemre hajt kincseket, ondorodva a fogvatartóira pillantott. – Rablókutyák! – ezt épp te mondott barátom.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 Marek felemelte karvaj órát és beleszimatolt a levegőbe. Idáig érezni a démoni bűzt, ami a sziget király fészkéből áradt, barátom. Egyet mondhatok neked, mindegy, kivásárol meg minket, mindegy. Csak azért imádkozz isteneidhez, hogy ne a sziget király legyen az. Nekem mindegy. Na, na, barátom, csak lassan a testtel. Ha ő kaparint meg, akkor elbúcsúzhatsz az életettől.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 Pár mogorva trézei testő két-három ruát haradjali, szláv az Aldonáról, Aztán volt ott számos skepetáriai kartforgató, riadt tekintető meg néhány fekete bőrű gajzabul. és a nomád figyelmét leginkább őkeltette fel, egy karjait melkosan összefonó, vörös férfi.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 Karl Morgára közel furakodott hozzá, és megérintette a vállát. Te érted, amit mondok?- A delebáti fejléje fordult, se mint mintha meglepődött volna anomádiizmai láttán, pedig maga sem panaszkodhatott. Napcseszzette alcát, arcát mély árkok szobdalták. Némelyik ránc volt, némelyik kordvágta sebb. seb. Veres szemében kíváncsiság fénye villant.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 Ha segítesz nekem, kiszabadítalak innen. Az apró csodálkozva bámolt fel rá. Szemmel láthatóan nem tudta eldönteni, felnevessene e szavak hallatán. De aztán csak bólintott. Svavány mosolyol az arcán, így szólt. Ménküve, szévesen segítek neked, testvér, de Salamár legyek, ha ki tudsz szabadítani innen. Azt majd meglátjuk. Csak maradj mindig a közelemben.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 Kármorgára nem tudott suttogni, s ezzel elérte, hogy egy dárda alaposan oldalba bökkel. – Na, most majd lesz! engedett el egy gúnyos mosolyt a Az idegen Isten lábánál már több tucatnyi kereskedő gyűlt össze, hogy személyre verse a legpompásabb árukat. Anomád úgy látta a magasból, szinte kizárólag helyvéli kalmárok. Néhány perccel később a tömegben felbukkant egy öltözékű hajós.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 és mosolyogva széttárta karjait. Az utolsó pillanatban értünk Corrella polisba, hogy elhozzuk önöknek erre el remek első osztályú árut. Éljenek közelebb, drága barátaim, nyugodtan! Vegyék szemügyre epompás fickókat. Nem találják párjukat egész adriumban? Erről magam kezeskedem! A kereskedők izgatottan az idegen istenség lábújjaihoz előttek, hogy minél közelebbről láthassák a rabszolgákat. A nomádnak feltűnt, hogy puha, párnás jobbjukkal, mind az oldalokon csöngő pénzes zacskót szorítják. Úgy tűnt, Korelláporizban épp úgy nyizsögnek a zsebtolvajok, mint a végítélet utáni világ sok-sok városában. Nézzék csak meg őket, harsogta Ogulin magát cse kapitány. Kiváló harcosok, remek, igavonó barmak, csak nézzék meg bátran.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 A rettenetes híre elkísérte egész Adrionig, az ára három aral. A kalmárok gúnyosan felmarajlottak, néhányan látványosan hátat fordítottak a lábnak. Némeik arcán ideges vigyor bujkált, mint a tréfa volna már az is, hogy itt állnak és eszületlenségeket hallgatják. Különös feszültség vibrált a levegőben. Valakit még vártak. Valakit. Ekkor hátulról, felhő kíséretében egy robogó harcikocsi bukkant elő, villogó acélküllé megcsillant a gigászi isten orcáját, círógató napfény. Nem is egy kocsi az, hanem három. Élen egy fekete, hatalmas testű pár ducok vontatta Ténuszi quadriga.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 Amit látni akar, látja így is, visszataszító férfi a vadriga bakján, alacsony zöbök, tekintete alattomosan siklik végig a tömegen. Testét fekete pikely páncél borítja, mögötte vérvörös köpenyt cibál a szél, homlokán ezüst Diadém, a nomád az arcát fürkészi. Ő volt, valóban ő.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 Az óriás párdusok vontattak vadriga mögött, két kisebb kocsi érkezik. Egyiken egy sámpat, törékeny szépség markolja az aranyozott rácsot. A tömegben izgatott moraj fut végig. polis népe hetek óta nem láthatta Cellini Dózse lányát. Egyesek nem általották azt revesgetni, hogy a karaz megelégelte Frigyük örökös halogatását, és elraboltatta a princesszát,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 Licső karáz. Egészen jól megvoltunk, voltunk nélküled is. Gyocs arcán sötét felhő suhantát, egy pillanatig szemmel láthatóan nem tudta, mit tegyen. Ahhoz sokan voltak körülöttük, hogy szíve szerinti büntetésben részesítse választottját. Ezért megelégedett azzal, hogy kínos mosolyt varázsolt arcára, s megragadta a hercegnő apró törékeny kezét. Oh, – Ó, micsoda temperamentum! – hátrafordult a harmadik kocsiról lekászálódó testőreihez, akik egyetértően bólogattak. – De éppen ez az, amért imádom őt. Odafönn a nomád felmordult. – Szeretni? – Ki meg megszentségteleníteni ezt a szót? Néhányan a hang irányába kapták fejüket. Élükön a princeszát vezető karasz. Ah, – Á!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 Szükségem van rabszolgáltva egy nagy ceremóniához. Megédesen a princesszára pillantott. A nagy ceremóniához. Gladiátor, vi a dolog? kérdezte hizelkedve Ogolin magácse, tollas, szallagos kalapját lengetve jobbjában. Ezek a harcosok kiválóan küzdenek, majd az arénádban nagy uram. Efelől biztosíthatlak. Az áruk. Az áruk tíz aranyfejenként nagy uram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 Odafönn Kármorgár értetlenül pislogott a csuhásra. Egy horpap rühelt a horpapokat. Gadúr átkozott szolgái, akik messze éjszakon katedrálisaik falai között uralták Pannonia királyságait és fejedelemségeit, ahogy Nomádiát is. Sajnálom, tárta szét a karját a kapitány. A vásár befejeződött. Minden rabszolga, Lagúrián, Rocs, Karaz, Nagyúré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 ahol azonban beleütközött a Sziget király zöbök testébe. Mint már mondtam, aki többet kínál, az olyan arabszolga, folytatta a horpa. Ez a szabály, vagy tévednék? Akkor a nomád az enyém öt aranyért, ha csak ez az ember bökött a karazda, többet nem kínál lérte. Ez az ember morogta orralat a kriocs, s intett testőreinek. Tudod, kivel beszélsz csuhás? Tudom, a hórpap a rabszolgák felé fordult. Akkor tehát? Ebben a pillanatban hűvös légfúvallat söpört végig a part mentén. A gigász istenség árnyékánál is sötétebb árnyék siklott fölöttük a levekőben. A kikötő mázas ház tetejei fölött egy vörös vitorlás gája bukkant elő, s közeledett feléjük sevesen. A nagykepala csúcsain túlról érkezhetett, a vitorla vásznán a vérszemű csillag vöröslött. Éjfekete testéből hosszú, bizarr evezők nyúltak ki, s kavarták a hajó körül a forróságtól vibráló levegőt. A kereskedőknek több sem kellett. Rémülten menekültek a piacról, egymást tiporva igyekeztek a Palazzo Mennica felét ahol a hófehérre meszelt házak sikátóraiban elillanhattak a környékről. A téren csak néhányan maradtak. Közében a tényszi guadriga elé fogott óriás párnuszok szaggatták láncaikat ilyettükből. A nomád tekintete a delebátira villant, de az továbbra is nyugodtan álltott, mintha egy csöppet sem érdekelni,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 A rabszolgák, odafenn az acélsorú pántjain figyelemreméltó átváltozásnak lettek szemtanói. A szigetek ura néhány pillanat alatt gőgös karaszból alantas szolgává változott. A horgája néhány öll a tér, terakott a lapjai fölött lebeget. Palánke fekete indakötelek hullottak alá,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 gondolta Kán morgára, teljesen érthető akarász dühe. Nagy uram! A sziket király szuszokba térdeborult, amikor a fekete palánk mögött felbukkant egy hatalmas teremtmény. Nem hór szürke csuháját viselte, és nem is volt az ember népgyermeke. Koponyáját szakrális maszk takarta. A domád úgy sejtette talán azért is, hogy a látta, ne halára a korellá policiakat Nagyra, Lagórián Krócs megérintette izzadó humlokával a térpővét. Tisztelet, ami megillette horküldötteit. Az idenyön teremtmény mögött egy emberszerű csuhás alak tűnt fel. Csukjája árnyékából dühös szitok áradat zúdult a sziget királyra.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 Itt kell lennie a közelben. A karaz intett embereinek, mire azok rohanni kezdtek a, a palazzó mennyitse felé, amelyre a tömeg kereket oldott az imént. Arra is a nagyúr vörös fejjel mutogatott a múlóktól délevezető vezető kesken kis utca irányába, ahol rendszerint a hajokat megbámuló alvárosi csőcselék koldult az éppen kikötő gallionok kalmáriaitól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 É, én nem sejthettem, hogy ő, ő, ő az. Adarem kétségbe esetten tárta szét karjait a sziget király. Úgy tűnt fuldoklik a dűtől és a félelemtől. Arca már egészen vörös volt, szemei kén sárgán parázslottak. A hegek összehúzottak, beletapadtak bőrébe, s mintha még a púder fehérségét is igyekeztek volna magukra ölteni. Valóban félt. E pillanatban a halászélén táncolt. – Balcstoba! – a, a gocsomul hirtelen megremegett, mert a mellette álló maszkos teremtmény megragadta a karját. – Hag, moraj, vagy csuttogás? – Ott! – a hordpapa közeli kupacra mutatott, ahová Szelce hajósai a zsákmagyort holmét hányták. Ott! – a értetlenül nézett abba az irányba,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 a gocsomul fenyegetően elindult Kriacs felé. A testőrök összenesen elhátáltak az útjából, és még a négy óriás pádocz is szűkölve tolatott a harci kocsinak. Odafunk, Kahn-Margára értetlenül figyelte a fejleményeket. Egy könyv, egy fekete kódex. Hihetetlennek tűnt, hogy ekkora jelentőséget tulajdonítanak neki hórpapjai. Nem tudtam, nem tudtam, nagy uram! Krocs Karaz esdekelve omlott térdel gocsamul előtt, kezeit összefonta, mintha csak egy megelevenedett istenséghez imádkozna. Aztán hirtelen felpattant, megragadta oguli makacsa csipkés ballériát, és engesztelhetetlen dűvel ráncigálni kezdte. Honnan szereztétek ezt? Megparancsoltam neked, hogy értesíts, ha valami rendkívüli zsákmányra bukkantok.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 A környékbeliek úgy tudták, valami száműzőt húzta meg magát egy konyhóban. Lehorgonyoztunk, és én átevesztem néhány emberemmel. És a hórpap izgatotta, a hajolt közelebb a mornéharackhoz. Nem érezte félelem szagát, és ennek most kimondottan örült. A félelem csak megbékőzta volna a haramia nyelvét. Márpedig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 Lassan elindult a lebegő vörös gája felé, így azonban fontos szolgálatot tettél rendőnknek, jutalmat nem marad el. Szattamóra mélyen meghajolt a horpap előtt, szája szegletében azonban halván gúnyos mosolybúrkált. Á, a sors útjai valóban kifürkészhetetlenek. Talius ma megsegítette, de ki tudja, holnap is mellé állett.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 Lagúrián krocs, Karaz csak ennyit vetett oda neki. Sokat köszönetek neked, fickó, szükségem van ilyen emberekre. Mától a szolgálatomba az. De uram, Ogully megvette a kapitányt, mielőtt tiltakozhatott volna, egyetlen taszítással tolta félre eddig első tisztje. Szattamóra felröhögött, és élvezettel hajtotta a szelce ura felé a sovalunk a pénzes zacskót, amit új ura csúsztatott a markába, arab szolgálkáraként. Itt vannak az aranyait, mondta. Ogulin magacse se kapitány, mormogott valamit az orra alatt, s bár megesküdött volna rá, hogy az acskóban fele annyi arany sem csörög, mint amelyében megegyeztek, úgy döntött, nem teszi szóvá a hiányt. Túlszokat veszített néhány óra leforgása alatt. A foglyok többsége fel sem mert pillantani, amikor a kecses Liborna a felkorbácsolt hullámokkal birkózva átszelte a csend csatornát. Nem csak a fehér sziklák fölött sodródó, mint sötétebb, s lassan bíborba hajló fellegek miatt a le fejüket a gyors naszárt deszkáira. Az égbenyúló istenség rossz indulatú árnya alatt hajóztak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 Krocs céljai között nem szerepelt a partvidék felemelése. Sokkal inkább hagyanagyarapítása, aminek érdekében meglepően sokat tett, meglepően rövid idő alatt. A nevese nincs Fumi nemesből néhány év leforgása alatt Portori hercege lett. A Karaszin írtokosa, bizonyos belgór herceg, akkor még tekintélyes hatalommal rendelkezett.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 Uralma alá vonta Kvarinero kifosztatott minden kereskedő hajot, amely az engedélye és az adó megfizetése nélkül próbált átsiklani a fum előtt felszorakozó hadigáják között. A legendák gyorsan terjedtek. Legendák a sziget és gazdagságáról, a felhalmozott aranyról, mely ott tornyosult Presson szigetén.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 Tág, öbölben ott elpeszkedett a sziget király kristály palotája, a fehér citadella, melynek sziklába vált pincéjében a legendás arany halmait őrizték. Ez ám a palota, a is, sziszegte a szakállas belebáti, ahogy a közeledő tornyok és bástyák körvonalai kitisztultak. Sziflába sultán szultán arany mecsethénél, Emészze el a pokolt üze, a tengerbe, de elébb nemesse vesse maga alá az urát is. Kriocsral beszélsz, kérdezte Ki másról, a Delebátia tengerbe köpött. Hanyomorult fattyúról. Ott fogunk elvérezni az aréna homokján, csak hogy szórakoztathassuk az ő sápatak ribancát. A nomád a fejét csóválta. A lányt ne bást. Ahogy elnéztem, ha tehetné, megfolytaná a te egy kanál vízben. Szí, szí, si, jól beszélsz. Kámb Morgára meglepetten fordult hátra. Úgy látszik, valaki rajtuk kívül is érti a nyelvüket. Egy ismerős. Mögötte a sahószemű sánta fumé szorongott a Liburna padján. honyorgott. kivillantva néhány sárga fogát, aztán alázatosan meghajtotta a tar fejét.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 Vagy 500 kisebb nagyobb hajó lebegett a vízszínén. Többnyire kifogástalan állapotban lévő gályák. Krőcs flottája, szóhajtotta a vereszakálas. Mondják, nagy flotta az. A sivatag lakó meglepetten felpillantott. Tvéfász, nincs ekkora flotta az egész Adrianon, a is. száz gálya.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 Kármolgára ezúttal csak egy gyilkos pillantással válaszolt. Ráze ránc testvér, a aménkübe is, ami fajtánk nem szokta a tengel, de ha megszokja, az Úr Isten bentse meg az itten épet. A citadella és a tündöklő bástyák már teljes egészében betöltötték a láthatát. Kértek az óriási istenség árnékából, s hirtelen rájuk zuhant a perzselő napkalapárcsát. Nagy látványosság készül a fényes karaz mennyegzőjére, törte meg a csendet a hátuk mögött a savó és a rohaszkás pillantását a nomadra szegezte, várva szavai fogadtatását. Gévancsi vagyok, mit tartogat ez nekünk? Őrpörőj a tengerbe köpött, és megvető pillantást vetve a torfumira fumira elfordult.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 Amikor azonban a Liburna átvászorgott a partnak vetődő tarajos hullámokon, hirtelen ismét elsápat. Őrpörőj még akkor is ezen szórakozott magában, amikor a Liburna köteleit ráhúrkolták a citadella előtti sziklák egyikére. Megérkeztek a sziget birodalmába. A parton több száz rabszolga várta a kikötő Liburnát.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 Hosszan elterülő óvális amfiteátrum volt, éves oszlop sorai három emelet magasan ölelték a hatalmas küzdőteret. Arabok közül sokan felhördültek, amikor a citadella mögül felbukkant az aréna. A falokból valósággal áradt, hogy a halál nem csak vendégségbe jár ide. örpörő anomádra pillantott. Látod, sukarta a tekintete, erről beszéltem.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 De Kán Morgáre csak harc előtt fohászkodott, akkor is csak Kurtán, a biztonság kedvéért. De a rabszolgák soraik közt egyre másra rebekték a végítélet utáni népek isteneinek nevét. Friatovid, Allak, szakálas isten, Marana, Csume Boz. Mikor lesz a viadal? kérdezte Kurtán Kán Morgáre. A delebáti ráhonyorgott, aztán egykedően kibökte,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 Hánmorgár csak a fejét rázta. Ennyirebb szolgassok az arénálba, másra kellünk. le ugyan? A delebáti felvillanyozódva leste a választ, de az egyik őr közéig csördített korbácsával. A nomád tekintete megvillont, szinte követhetetlen mozdulattal megfördült, és elkapta a korbács szíjait. A többiek megtorpantak.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 A végítélet által eltorzított emberfaj valamely különösen rosszul jártágából származtak. Szürke bőrüket leperzselte a nap. Helyén vörhenyes, lüktető hólyagok sorjáztak. Minden szabadban eltöltött perc hihetetlen fájdalmat okozott nekik. A hólyagokban nyüzsgő bőrpetékből a napsugarak hatására kikeltek a rothasztó lárváb.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 de most először láthatta őket saját szemével. Ha őrpörőj nem rántja vissza az árnyékok közé, a közeledő óriások elsadorják, pedig a nomád magas-e volt épp alacsony dövésű? Ahogy elhaladtak mellettük, a rabszolgák orrát rothadó, dögletes bűz csapta meg. Az őreink, sohajtotta őrpörőj, és a kiképzőink. Csálanká! Öltötte ekkor az éle haladó Odze, aki bizonyal az aréna mesterre lehetett. Sánka, mi maló! Figyeljetek, alávalók! A rabszolgák között elhalt a mocorgás. Mindenki a folyosó közepén tornyosuló szörnyetegek felé pislogott. A nevem Gasszát hallsogta a góliát gurgolázó hangon. Krücskárás szolgálja vagyok, az aréna őre.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 Miféle ösztön sugallja mindnek, hogy épp ő lesz az egyik a százból? Holnap reggel mindent megtudtok, köpte maga elé utálkozva az Olce. Most pedig zabáljatok, mocskok, hogy maradjon erőtök végezni egymással a nagy viadal napján. Intett, mire társai a katakombák folyosóiról gőzölgő kondérokat szipeltek elő hosszú farudakon. Ha azt hiszem, megérkezett a vacsora, sóhajtott a őrpörő, és beleszagult a folyosók ápododott levegőjébe. Ha a is jobban néz ki. Ezúttal is igaza volt. A cellák előtt, ahová a foglyok százait, ezreit terelték, vaskos fémrácsok zuhantak alá, elzárva a megtisztított folyosókat. Az odzék, mintha csak erre vártak volna, a kondérok tartalmát,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 A rácshoz érve ellögdösték a vájú előtt tülekedő foglyokat, majd a hideg kőre omlottak, hogy közelebbről vegyék szemügyre a vacsorát. A durván kivált csatornában zavaros, gőzölgő lé kavargott. Sok apró valami mozorgott benne. Bűzlő, izgő, mozgó lények. Kán Margare undorodva fordította el az arcát, de a delebáti nem tágított.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 miközben lábával visszarugott néhány türelmét vesztett rabszolgát a cella hátsó fertájába. Vagy szorongtak a viszonylag szűk helyiségbe, s a váj előtt, összepréselődve is, mindössze tizen fértek el. Gán morgára nem felelt, csak dühösen megrázta hulló fekete sörényét, aztán belehajolt az izgő mozgó lögybe, és hatalmas kortyokban énni kezdett.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 és arra gondolt, hogy a férfinak, akit szeret, most bizonyal silányabb kosztal kell beérnie. Nem mint hal amit elmerengve ropogtatott, olyan friss lett volna. Alig érződött már rajta az illatos pecsenyezsír, amivel a roskátok fogadó szakács csak két napja meglocsolta. De azért meg lehetett enni. Tanájére amúgy sem volt válogatos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 Egy másik irdatlan oszlop idézte Talius odaát, Kresszon szigetét taposó másik lábát. Itt a kikötői lampionok színes fénybogarai sziporkáztak. A túlparton, a sötéten hullámzó tengeren túl viszont, Kresszon hófehér sószikláért derengtek az éjszakában. Mintha szürke csíkot feszítettek volna a horizontra. Vajon az a nyolánk árnyék?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 A sziget király és a princesza esküvőjére. Tanaira megtörölte az ablós sarkában száját és kezét, majd hozzállatott, hogy akkorátos mozdulatokkal még egyszer utoljára ellenőrizze fegyvereit. Ha valamikor, hát most, sok múlhat ezen. Minden pengének, fényesnek, sikamlósnak kell lennie, a bőrszíjaknak pedig feszülniük hiszen... A szabja ővelet nem akadhat válpántokba, a dobócsákják pedig véletlenül sem bukkanhatnak elő a gondosan elrendezett bőr ing alól. Amikor ezzel is elkészült, a lány leült a mocskos, bogaraktól nyüzsgő ágyra. Maradt még néhány perce az indulásig. A feladatra szeretett volna összpontosítani, de képtelen volt rá. Bár lehunyt a szemét, mégis minduntalan őt látta maga előtt. Remélte, nem esik bolya. Nem esed Baja. Mert azt nem élnél túl. Gondolataiban a hulló fekete hajú férfi szinte mindig úgy jelent meg, ahogy először látta. A csák nemzetség büszke Tumán sahunja aznap este tért haza reménytelenül hosszú küldetéséből a távoli ugor birodalom jégmezőiről. Az egész város összegyűlt tiszteletére. A morvagyepűi nomádok üzenete szerint Kálmorgári épp bőrben, bárkiső lefogyva sápatlan tért meg a messzi éjszakról. Morvagyepűből az út legfeljebb két nap váltott lovakkal. Örtüzek lángja pedig méltóképpen akarta fogadni harcosát. Danaira is izgatottan készült, de maga sem tudta igazán miért. Amikor utoljára látta a Tománsahont,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 Megpillantotta a széles, csontos arcot, a sötét szemeket, melyekben melegség csillogott. Látta, amikor Gál morgára megöleli töpörödött anyját, aki már rég nem hitte, hogy viszont láthatja. Valószínűleg ez volt az a pillanat, amikor megszerette. Idegesen visszarohant a júrt a hátsó asszony népének fenntartott részébe, hogy még egyszer kifésülje hajából a rakoncátlanul göndörödő tincseket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 aztán 16 éve minden fürgeségével kirobbant fedezékéből, s egyetlen jól irányzott rugásra, megállásra kényszerítette az előjövőd. Nyek! A rugás torkon találta a szerencsétlent, rémült tekintete utolsót villanta, ahogy a levegő után kapkodva hátra tántorodott. A másodiknak ennyi sem kellett, egyszerűen meglökte, s a nyomorult részegen elterült a mocskos köveken. Hát ennyi volt már, fiúk, a szórakozásnak vége. Tanaira bízott benne, hogy nem is lesznek többen. Fürge macskaként oson tovább, sarokról sarokra, körbe kémlelve, nem moccane valami a bűzlő korellapoliszi sikátorok mélyén. De a város hallgatott, csak távoli mulatozás hangjait nyikorgógrálják, altató alá sodorta a szél a magányos lány felé. Most már minden csak a szerencséjén múlik. Ha csak kéke is jut belőle erre az éjszakára, akkor megtalálja, akit keres. Az információ, amelyet hat bagadai aranyjal fizetett a fogadósnak, elegendőnek ígérkezett a lépéshez. A a kolostor Odafen a pálmafákkal szegélyezett hegyoldalban, oldalban, ahová már nem haladszanak fel a kocsmával kiszűrődő piratec dalok és az Isten igék, odafen állítólag egy elhagyatott kolostor áll. Elhagyatott? A fasor mentén valóban néhány ház sorakozott. Némelyiknek még fényes is pislákolt az ablakában, de a lány nyomát sem látta kolostornak, vagy bármi hasonlónak. Tovább. Talán fent? Félúton visszafillantott, és elakadta a lélegzete a látványtól. A város fölé tornyosuló istenség innen teljes magaságában jól látszott. Egyetlen felleg sem takarta az éjszakai égboltot. Tájusz komor acélteste azonban nem olvadt egészen a sötétség falába. Szemei fenn a csillagok közül, mint a retteget vérszemű csillag, apró tükörképei vörösen szikráztak le a hullámzó óceára. Tanaira egy pillanatra azt hitte az istenség megmoczant, gigászi tört, markoló, keze fenyegető mozdulatot tesz a város felé. A lány a fejét. A hegyoldalra boruló csend és sötétség bizonyal megcsalta a tompuló érzékeit.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 Gerendai között riad denevérek repkedtek. A templom faltorai felé eső oldalon berodjant. mögötte csak szirupos sötétség tátogott. Az egész romhalmazból hideg és fenyegető idegenség állt. Tannyra megtorpant és kifújta magát. Vissza a szítóhely, gondolta, de éppen megfelelő a célra. Aramhozosont és felpillantott a toronyra. A denevérek már abba hagyták ezt a repkedésüket, és most némán figyelték a gerendák árnyékából a betolakodót. Vajon bemerészen lépni a kapun? Megmeri tenni, tanaira olyan halkan lopakodott keresztül a kő és faholmon, mely a néhai kapuhelyén magasodott. Hogy maga is megrettent, amikor odament, ment meghallotta a csupasz falakról visszaverődő lélegzetvételét. Felpillantott. Látta a torony vézne gerendái közt kis ördögárnyakat. Még mindig őt figyelték. A érezte, hogy szíve torkában dobog. Miközben kezében tőrével megfordult, hogy megkeresse a lényt, akiért idejött. Nem kellett keresnie.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 – Miért támadsz? – kereszte nyugodt hangon az árny. – Én nem bántalak. – Én? – tanaira egész testében remegett. Szerette volna keresztül döfni ezt a förtelmes hórpapot, de valami mágikus erő arra kényszerítette, hogy ne tegye. Végtérre is hűtört rá, hivatlanul és alattomosan. – Téged kereslek – hallotta be aztán. Magyot nyelt, igyekezett visszanyerni lélek jelenlétét.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 Nem azért lett fogol, hogy megszöktessem. Halljam, mit akarsz? Tanaira elvörösödött. Szerencsére az éjszaka elleplezte az áruló nyomokat, nem mintha a hórpapelőd bármit is titkolhatott volna. A lány kezdte hinni, hogy a szerzetes valóban olvas a gondolataiban. Jól van. Mondják, odát a szigeten, kezdte, de hirtelen megremegtek, hajkai lehajtotta fejét, és inkább elhallgatott orgott vele a világ. Egyszerűen olyan hihetetlennek tűnt minden, valószerűtlennek, mint valami rossz állam, hogy nagyon messze került hazulról, hogy keresse a férfit, akit szeret. Itt áll egy romos templom falai között, szemközt egy horpappal, akit még csak nem is ismer. Egy horpappal. Béz bennem, szólt a csuhás egyszerűen, nyugtató hangból. Volt valami ebben a hangban, ami megbizsergette a lány nyaksziltjét. Bíz bennem! A szavak erősödtek, visszhangoztak a fejében még akkor is, amikor a rumokra ismét mélységet csöndereszkedett. Jól van, mondta megtörve, végtére is én jöttem hozzád. A szigetről van szó. Kresszon. Kresszon, igen, mondják. A nomád lány idegesen a part felé bökött fejével.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 – A sziget király kincsekel, ezért merészkedtetek ide! Tanaira felsziszent a fájdalomtól, de a horpap gyorsan elengedte a kezét. – Ostobaság! – mormogta maga elé, miközben hátat fordított, és elindult vissza a romok éjfekete árnyai felé. – Tűnj innen, csak bajt hozol rám! – Nem követett senki! – tiltakozott Tanaira, de mind hiába.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 Az árnyak honába, ahol váratlanul felreppent pokol kezdtek csapkodni veszettől. Tanaira vére éggé fagyott az erejében. Az istenség szemei e pillanatban vörösen felizzottak, és a fénykitörés egy villanási időre megvilágította a horpap arcát. Tanaira elzuhant volna a romok között, ha a szerzetes nem ugrik oda, hogy elkapja.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 és most mindketten ott álltak, egy félhomályos ketrecben. Nem voltak egyedül. Körös-körül elefántnyi nagyságú hadállatok kevertek az ürülékkel kevert alomban. Lehettek, vagy tucatnyian. Az imént még mélyen aludhattak, ám a csapóajtó zárjának kaptanására egytől egyig lomhán fölemelték a fejüket. Lapos, szőrös koponyájukból, Poszarvak Posz széles fekete pofájukból tűhegyes agyarak meredeztek az ég felé. Kut bikák voltak a gladiátor játékokra összegyűjtött legvérmesebb vadállatok. Anomáda Anomád a fejét csóválta, mert szemernyi kétségesen volt a felől, hogy a szörnyetegeket napok óta éheztetik, legalábbis úgy festettek. Van még ötleted?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 és az odzék felfedezzék a két fogoly szökését. Szétnézünk egy kicsit. Kánmorgár nem így képzelte éjszakai kirándulásukat. Előbb tován kikusztak az aréna árnyékából, egészen a sziget belsejébe vezető útig, de ott már olyan forró volt a homok, hogy abnak látták sűrgesen visszafordulni.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 Az, társadermet pillantásától kísérve, elérte, hogy a Kudbika szavarodottan felpattanjon, sörögvett hátráján is néhány lépést. Éppen ennyi időre volt szüksége az apró, sivatag lakónak. Felocsulott meglepetéséből a rácshoz ugrott, s fogvacokval kezdte a vaskos fémrodakat. Derék karizmai megfeszültek, arca eltorzult az erőfeszítéstől.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 Örpörő megborzongott, ahogy a társa a rábeszélni szót kiejtette, mintha halálfugallata suhant volna el a fehér sziklák, és a még mindig meleg homok föveny felett. beszélni. Ha mindenképpen ragaszkodsz ez az őrültséghez, mindenképpen felelte Kahnborgáre, és már el is tűnt az éjszaka árnyai között. Őrpörőj alig győzte követni.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 Eltűnik előlük minden fogolcó. Amikor aztán a harmadik megroncsolódott szakaszhoz értek, már ki sem tudták tapogatni, hol folytatódik felettük a lépcső. Ugranom kell, sohajtotta a kán Margare. Megvesztél, és a legalább tíz ölnyi rész hiányzik. A valószínűleg vállat vont, de őrpörőj a sötétben csak szintele hangjából hallhatta ki a megrendíthetetlen nyugalmat.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 mert éppen csak elcsípték a fémkorlát mélybe csüngő darabját. Azt azonban nem sejtették, hogy korán sem ez lesz a legnehezebb megpróbáltatásuk, még eljutnak a szobor fejéhez. Valahol Tajusz derék magasságánál járhattak, amikor halvány derengés mondta beizzadt testüket. A csillagok fénye volt. Az idegen istenség acélbúlkodottából jókora jókora darab hiányzott.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 de az már az idegen ispenség dús, kibomló acélhajánál lehetett, mert nem sokára felértek végre, Taius homlok abroncsáig, melynek közepén egy bejárat nyílt. Kánmorgáre sokat mondóna a delebátira pillantott, aztán bemászott az ajtón. Úgy érezték, a világ tetejére jutottak fel.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 ugyanis egy teremtményre vetette háborgó árnyait. Egy rettenetes teremtményre. A világító torony őre valaha ember lehetett, de valaki vagy valami tréfát ügyzött vele. Koponyája hat-nyolcszor akkora volt, mint egy közönséges halandónak. Visszataszító ráncos homlókú rémmé alakítva az amúgy szánalmasan testet.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 Őrpörőj, remegvengett el a fémrudat. Ki művelte ezt veled? Válaszként csak elhaló, földön túli hörgés hallatszott. A teremtmény óriási fej erőtlenül lehanyatlott. Csak hosszú kaljai élezgették a szemgödrök előtt lobogó lámbokat. Kán Morgáre arcáról nem lehetett leolvasni semmiféle érzelmet. Csak állt és nézte a lényt, és arra gondolt, aki ezt tette a szerencsétlennel, vajon elnyerie valaha is méltó büntetését? is során sokat látott, számos borzalmas teremtményt, melyek egyáltalán nem hasonlítottak más emberi lényre, és olyanokat is, amelyek még az emberiség aranykorának hajnalán választották az időtlen álmod, a föld gyomrába, várva, hogy egy napon eljöjjön majd az ő idejük is.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 Örperő a biztonság kedvét távolabb húzódott, de nyanakó tekintetét ezután se vette le a nyáladzó szőny szülőtről. Van egy lány. A nomád jóval később szólalt csak meg, amikor a másik már azt hitte, választa sem béltatja. Követ, bárhová sodor a szél. Örpörő, gyanakodva felpillantott. Azt mondod, egy lány? Láttam a rabszolgavására, ott állt a tömegben áruhában. Most várja az utasításaimat. Te tudtad, hogy éjjel feljesz ide, és ezzel a tűzzel? Tudtam. Örpörő elhallgatott, magában latolgatta, olyan mire készülhetett még fel a namád. És most mit jelzel ennek a lánynak? Jelzek. Mit jelzel? Kán morgára felpillantott. Összevont dús szemüldöke alól vad pillantást küldött a delebáti felé. Túl sokat kérdez testvér. Gondoltam, ha már együtt? Ha sokat tudsz, sokat beszélsz. Jól bírom a kínzást, fortjant fel a vele szakállas, különben is, ha nem bízol bennem. Nem erről van szó. A nomád megtörölte gyöngyöző humlokát,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 Talán végezni kellene szerencsétlennel. Megváltás volna neki a halál? A toronyőr, mintha értette volna a szavait, hevesen bólogatni kezdett óriási fejével. Storz arcán fájdalmas grimasz jelent meg. Megölni? Kán morgára megérintette az egyik hosszú, levegőben kalimpáló kezét. Még nem. Talán. Nem sokára. Visszafordult a szemüregek felé, és folytatta a munkáját. A tűz újra és újra felizzott, mintha az idegen istenség szeme lángolt volna fel, egyre dődtebben ebben az éjszakában. A csukjás hórpap és a leány egymás mellett álltak a szélben, és bámultak fel a magasba. Vajon hányan láthatják ezt rajtunk kívül? kérdezte Tanáira. Úgy értem a kikötőkből a hajókról. Talán sokan. Talán kevesen, de csak néhányan értik. Gondolod? A lány kíváncsian a hórpapra pillantott, s egy pillanatra, mintha az halvány körvonalait is látta volna az istenség felparázsló szemének fényében. Mégis ki értené rajtam kívül? A csuklyás összefont a kezét, kezét. Rajtad kívül leány. Talán a felderítőitek a nagy kepala erdeiben, akik a jelet várják. Vagy tévednék? Tanaira elsápadt. Ennyire nyilvánvaló lenne. Ennyire óvatlanul végezték volna a kiszabott feladatokat. Lehetetlen. Ez a horpat mégis tud mindent. Nézd, mitől tartanod, mondta halkan a csuhás. Egy oldalon állunk. Egy oldalon? A lány a fejét rázta. Mi sohasem állhatunk egy oldalon, ha csak nem vagy hor létedre, badur ellensége. Talán az vagyok. Tanaira megdermett. Hihet ösztöneiben s elfogadhatja, hogy ez a teremtmény valóban nem jelent számukra veszélyt. A gondolat e pillanatban még túlságosan újnak és hihetetlennek tűnt ahhoz, hogy fenntartások nélkül elfogadja, dacára mindannak, amit érzékei súgtak. Segítesz vagy nem? Zárta rövidre a lehetőségek sorát. Ezt igazán könnyű eldöntened. Mindkettőnknek akad eltitkoldi valója. S ha a portoréi horpapok valóban az ellenségeid, akkor egy időre szövetségesek is lehetünk. Egyedül rajtad áll. A csuhás felpillantott a felettük tornyosuló istenségre. Figyelte néhány pillanatig a felfelizzó, innen aprónak tűnő szemeket, aztán így szólt. Legyen. Ha jól értem, a társad azt üzeni, holnap mindenki álljon készen. De hogyan akartok kelni az öblön? Nincsenek táltos paripáitok? Táltos paripáink? Ha a barátod holnap este kifundálja, hogyan juttok át a Kresszonra? A citadella a kincsel tiétek lesz. Segítesz? kérdezte reménykedve a naira. Ez valóban azt jelenti, hogy segítesz nekünk? Elfogadom az ajánlatot. Ti segítetek visszaszerezni, ami az enyém. Ha sikerül, én elárulom, hogyan juttok a citadella gyomrába a kincsekhez. Tanaira gondolkodás nélkül bólintott. Az ajánlat nem csak méltányos volt, de az egyetlen utat jelentette a kincsekhez. Megegyeztünk, mindketten felpillantottak az istenségre, melynek szemei immár harmadszor izzották ki magukból a harcos üzenetét. – Rakhatnánk itt tüzet? – kérdezte hirtelen a lány, de a következő pillanatban megbánta, hogy gondolkodás nélkül szólt. – Persze, hogy nem rakhatnak tüzet. – Válaszolni szeretnél? – A hórpap feletté megértőnek tűnt. – Bízd rám, megvannak a módszereim. Azzal kiállt a romok szélére, kis hátra vetette csukjáját, és a fejét felemelve – az istenség felhőkbe vesző fejét kereste. Tanaira már tudta, mi következik. gatorban nem egyszer volt szemtanúja a horpapok különleges képességének. Az idegen szemek felizzását odafönn is látni fogják. Ehhez nem fért kétség. Honnan tudod, mit akarok üzenni? Kapott észbe, de csak akkor, amikor a horpap szemei már javában lángoltak. Tudom. Csak ennyi. Tudom. Tanaira nem látta a paparcát, de a sötétben felfel -fel parázsló rőt fényt igen. Aztán elmosolyodott. A csuhás alóban tudta. Nem sokkal később, amikor a magasban az istenség szem gödreiből ismét csak az egyhangú tűzfény lobogott, végképp megnyugodott. Beszéljünk a részletekről. A szerzetes a hátam mögött sötétlő robokra mutatott. – Kerül Úgy érzem magam, borzongott meg tanaira, ahogy a denevér fészkekre pillantott, mintha a hét poklok démonaival kötöttem volna egyességet, hiszen még a nevet sem tudom. A hórpap elgondolkozott egy pillanatra, aztán kinyújtotta a lány felé a kezét. – Igazad van, – mondta. Ájzáz Ayaz, ájázín, Gadurból száműztek. A szerzetes készfogása egészen emberinek tűnt. Kellemes, mégis erőteljes volt a szorítása. Tanaira pedig 16 éve minden bölcsességével e pillanatban csúsztatta vissza először tőrét az övébe. Legyen bármi is a következménye, úgy döntött, e megbízik a hor papban.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 Néhány percig úgy tűnt, mintha az adriom medrét sűrű vér töltenék ki. Reggel valamennyi rabszolgált kiterelték az aréna előtti sziklás homokos fensíkra. Az álmatlanul átvírasztott éjszaka úgy tűnt, legtöbbüket megtörte. Halázatos arccal tűrték, hogy az odzék válogatás nélkül végigverjenek rajtuk olmos végű korbácsaikkal.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 Homiszal motyogta. A karasz légiói lakják. Ne hiányold őket, mire a nap delelőre ér. Látni fogod valamennyit? Hányan lehetnek? kérdezte tűnődve a nomád. vagy tízezren? Talán kicsit többen. Persze a hajósokkal együtt. És a sziget délebbi részén? Len, Krkben és Grurban. Még húszezer. Assok? Bizonyos, aztán a citadellában legalább 5000 fegyveres, a gályákon még három ezer, folytassam. Nem szükséges, legyédett a nomád, aztán beli fölé nem jelent semmit. No, persze, a vörös szakálos vaskos ajkai gúgyosan lekörbültek. A híres nomád lovasó sohamok. De ne felejtsd el! hogy a túlmányaitok nem tudnak átusztatni a csend csatornán. Mire meg a túlpartról lenyilaznák Rocs összes harcosár. Hát, figyelsz rám egyáltalán! Kán Morgár nem figyelt rá. A némán sorakozó rabszolgák arcát fürkészte, melyeken megmutatkozott a rettegés minden létező jele. Valamit azért nem értek.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 Pán morgár meglepetten szemlélte a gondos részletességgel kiképzett küzdőteret. Hallott már ilyesmiről, de amit látott, tovább gyanakvását. Közben a csárga vásznakból volt velumot, a láncások ügyel hajak, de kifeszítették a néző tér A felső páhaoknál, ekkor álllig felfegyverzett testőrei kíséretében megjelent a szigetúra. Kriocs pökhendi léptekkel ereszkedett alá az amfiteátrum lépcsőjén. Apró, villogó szemével az előkészített küzdőteret méricskélte. Elégedettnek tűnt az eredménye. A rabszolgák alázatosan felmordultak uruk láttán, mintha valami istenség szállt volna közibük a földre. Sokan térdeborultak, borultak, mások kezüket előre nyújtva áhidattal fohászkodtak új uruk felé. Kálmorgáré azonban undorodva felbordult. A karaz mellett ugyanis, mint valami színes szittakötő, szattamóre röpködött, s hízelkedve suttogott éppen valamit a fülébe. A sziget királynak különösképpen tetszhetett mondani valója, mert hályas elégedett vigyar terült szét. Ezúttal kéregvastag púder réteg fette arcát, a hullámzó állatkák a bőre alatt most egyáltalán nem is látszottak. A Mornéharak díszes uniformist viselt, talán a legdíszesebbet a karasz kísérletében. Gyorsan új ura bizalmába fér között. Ebbeli tehetségét senki nem vonhatta kétségbe. Régi ismerős, gyermekte őrpörő, aztán gyorsan rángatni kezdte a nomád karját, mert az űrök lányzsáikkal noszogatták tédre a még álló rabszolgákat. – Minek keresni a bajt? Lesz abból elég, rövidest. est! bosszankodva engedelmeskedett, s közben egy pillanatosan sem vette le tekintetét a két figuráról. E pillanatban Szakta is éppen feléjük nézett, s tekintetük találkozott a tömeg feje felett.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 Magának se tudta volna megmagyarázni, de abban a gonosz tekintetben valami földön túli fényt látott szikrázni. S amilyen szívesen hadakozott bármi nemű evilági teremtménnyel, a delebáti gondol, igyekezett kerülni a nem evilágiakkal való összecsapást. De lesített szemmel sem kerülhette el a találkozást. A következő percben lángjások gázoltak át a rabszolgák sorain. Egyenesen feléjük tartottak. A foglyok engedelmesen utat nyitottak számukra, s a szétrebbenő emberfolyósó közepén pillanatokkal később már csak ők ketten álltak, a nomád és a vörösszakálas Delebálté. Értünk, jöttek. Kálmargár engedelmesen tűrte, hogy maguk előtt taszigálva az őrök felfelé lögdössék őket a lépcsőkön.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 Szerintem alkalmas, jegyezte meg halkan szattamóra, és kán morgarére villantott a szabét. És a másik is megfelelőnek tűnik, nagyura. a? Ugyan, ugyan, fénytorodott el a karaz. Nem értenek ezek a gályákhoz. A nomádok közösmerten visszajognak a tengertől. Nyilvánvaló, hogy alkalmatlanok. Ó, igen. Szattamor sajnálkozást szillelve széttárta karját. Csak nem elfelejtettem ezt, kegyes karasz, de talán, ha ez a száj hős, valóban az, akinek állítja magát. Nem, mondta Kriocs, hazudik. A nevezetes Kán morgár sor sem esett volna fogságba. Ki meri kétségbe vonni, hogy én vagyok Kán Morgáre, fel a nomád. Kriocs elcsodálkozott egy pillanatra de aztán a meglepetés nyomait a gyűlölet tüntette el arcáról. Úgy, milyen kevé, milyen vakmerő. Sajnos a nomádok csak szárazföldön használhatók valamire, sóhajtott szadtam orra. A tengeren csak gyáva patkányak. Azért a karasz ujjaival morzsolgatta hája stokáját, és úgy szemlélte az előtte magasodó harcost, mint valami tenyészbikát. Azért érdekes kísérlet volna, ha egy ilyen pompás vadállat irányítaná őket, ne? Érdekes, valóban, valóban, helyeset szattamóra is, és roppan szórakoztató. Jól van. Kölcs kiúzta magát, mint a tudtán kívül csökkenteni akarná kettejük közötti szembetűnő magasság különbséget. Legyen! Hallgatok rád, barátom. Ez a nomád féreg irányítja az egyik védőflottát. És ez a másik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 Másnap már halálos ellerségként néznek egymással farkaszenet. Néha kegyetlen játékot űz az ember azokkal, akik ma még barátoknak hiszik egymást. Elválasztották őket a rabszolgák tömegétől. Míg azokat visszaterelték az arénába, ahol azonnal megkezdődött a felkészítésük az öldöklő viadarra, a nomádot és a delebátit a citadellába kísérték. Egy sötét kamrában végre mindketten megfürödhettek, és tiszta ruhát is kaptak. Egyszerű, hófehér szolgatónika volt, bőr és könnyű bőr mellvértel kiegészítve. Őrpörőjön nevetségesen lecögött. Kánmorgárin vészesen feszült az öltözet. Amikor kivezették a citadellából, és végig lökdösték őket egy kanyargós, kövekkel kirakott ösvényen. A láncsásokat ezúttal Szattamóre vezette, mindvégig a két fogjon tartva szemét. Fenemód izadt ő is. Mocskos fejkendője alól kövér verejték cseppek peregtek barna arcára, alig győzte törölgetni a szeméből. Nem szólt semmit. Bár őrpörő egyszer megpróbált óvatosan beszédbe elegyedni vele. A mornéharak azonban undorodva a porba köpött, jelezve a semmi kedve társalogni. Így a foglyok nem tudhatták, hova vezetik őket. Amikor aztán a védett, vízű öböl hirtelen a szemük elé tárult, csak nem földbe gyökerezett a lábuk. Abban az öbölben horgonzott vlagóriánkriocs karasz, halál flottája. Száz és száz csupasz árbóc meredezett az égbolt felé, mintha a kristálytiszta vízmedrében kéklő és zöldellő korallokból sarjat volna a felszín fölé, íj rendkívüli erdőség. Levelek nem díszítették a fájt, ellenben kúszó indákat növesztettek, áthatóhatatlan köté kötéfalat vonva a hajók közé. A deleváti felhördőlt, még sohasem látott együtt ennyi hajót. Nem ismerte valamennyi típust, de abban biztos volt, hogy legalább 200 gálya ring az öbölben, vagy 10 drómon, 30 galeassa, ugyanannyi nehéz gája, 68 van Biremiz, meg annyi galióta, triera, és közöttük sok tucat liburna, naus, monera, akilion és nev cirkált, mint dög legyek a mocsárban tespedő. Vizi körött. A flottájuk, urak, károkta a hátuk mögött gondyossan szabtamóre, amikor alaposan szemügyre vették az alant ringó hajókat. A flottánk, örperő kezdett aggódni. A gályák csak nem teljesen üresek voltak. Amikor leereszkedtek a magaslatról, s közelről láthatták a hajókat, kitűnt az is, hogy nincsenek éppen a legjobb állapotban. Legtöbbjüket csatában szerzett sérülések csúfították, leszakadt kötélzet, törredezett árbúcok, behorpat palánkok, megtépázott evezősorok, ketté hasott korvuszok árulkodtak, a karaszolgálatában megvívott tengeri ütközetek sokaságáról. Más hajók színleg épnek tűntek ugyan, de közvetlenül a partról láthatóvá vált, hogy oly vénségesek, mintha a végítéletet követő özönvíz hullámai is a kohorta volna őket. Fájuk már barna volt a rothadástól. Vaskos, alga és kagyló réteg borította a bordáikat. Megint más gályákat. A katapulták roncsolták össze egy-egy ellenséges találat következtében, de akadt, amelynek teljes fedélzetét feketére pörkölte a ráemlő görög tűz. Ballisták, anagerek, kisebb kőhajítógépek valamennyi gályán sorakoztak, jelezve, hogy a szigetkirály mindenkor és mindenhol megfelelő fegyverzetet tartotta egy hajó legfőbb békességének. Nagy van lehet a karasz, ha ez a flottája, jegyezte meg Kárőrvendőn őrkörő, és nem állta meg, hogy szeme arkából vidám pillantást nevessen a nomádra. Kármorgára nem nevetett. Megtette ezt helyette Szattamóre, aki sokáig fulladozva görnyedt mellettük. Ó, tévedsz, barátom, tévedsz, hörögte, amikor végre ismét levegőhöz jutott. Ez itt nem a karasz flottája, természetesen. Ez itt az a néhány hajó, amit a karasz flottájából leszereltek a napokban. Roncsok. Arra azonban még kiválóan alkalmasak, hogy egy utolsó ütközetbe vezényeljék őket. Miféle ütközetbe? kérdezte gyanakodva őrpörő, bár a választ a lelkemélyén már ismerte. Szattamóra hirtelen elkomorult, mintha mondandója csak most vált volna komolyá. A karasz szeretné, ha a Corrella megfelelő leckét kapnának új uruk hatalmáról. Sajnos az arénában megrendezett látványos öldöklést csak néhány ezzel láthatják közülük. Ezért a nagy úr kitalált valami igazán ötleteset, hogy a többiek sem maradjanak szórakozás nélkül. Szórakozás nélkül, gondolta a nomád, és kunyorogva felpillantott az égbolt egy részét is betöltő idegenistenségre. Valahol odafenn, az acél koponyába zárva, egy eltorzított test várja, hogy ismét leszálljon az éjszaka a csend csatornára, ső újra felizzíthassa az útmutató tüzeket. Szórakozás nélkül. Ezért Szattamore aljas tekintete a nomádra villant, várva szavai fogadtatását. Ezért a nagy úr úgy döntött, hogy pompás látványban részesíti az őt, hogy is mondja, nem igazán szívesen fogadó korellapolisi kalmárokat és hajósokat. Egy látványos tengeri csata szórakoztatja majd őket. E rönts flotta vív majd csatát a kikötő és a sziget közötti szorosban. A flotta egyik része a város védelvében sorakozik fel, a másik része pedig ismeretlen hódítóként támad rá. Megküzdenek majd, életre halára. A partról épp úgy kiváló látványosságban lesz részünk, mint a környékbelieknek a korelapoli mólókról. Hörpörő még egyszer végig pillantott az öbölben ringó száz és száz gályán. Lelki szemei előtt már látta a kilencezer rabszolgát, amint a hajók fedélzetén egymásnak rontanak, hogy írtóztató vérfürdőben számoljanak le egymás életével. Tompás látványosság, valóban. Két rátermet hajós persze, folytatta a Morné harak. El tudná kerülni, hogy valamennyi gálya a tengerfenekén kössön ki. Ennek a látványosságnak a szereplői viszont távolról sem rátermet hajósok. Eldönthetitek, melyik kötök védé a kikötőt, melyik lesz a távadó. Nem mintha lenne bármi jelentősége is a dolognak. Felvihogott, és az aranyló napfényben megcsillantak hófehér fogai. Csak nevetett, terít orogból, hogy még a feje is belevörösödött. Az övőszikláj százszorosára erősítve verték vissza az ugatásszerű hangot.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 Nem szeretem az efféle fekvélyeket. Meg kellett óvjálak a rom lakóitól, magyarázta a horpat, Aki éjjel, Aizaz néve mutatkozott be. Attól tartottam, ha téged is itt találnak, megkockáztatnak egy támadást. Köszönöm a tanaira, égazán kedves tőled. Érezte, a sokat halott, s gyanította, hogy ebben fontos szerepe volt a horpa mágiájának.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 Kellemes meleg volt. Jelezve, miféle elviselhetetlen forróság ömlik egy-két órán belül a partvidékre. Odalent, a hegylábánál, Korelapolis ébredezett. A palazzó márvány kövein már is kereskedők százai gyizsögtek. Árusok sokasága zsibongott a főtér fölötti utcácskákon, halsánykúrjantársaik felhallatszottak egészen a robokig.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 Tanaira lelki szemei előtt legalábbis az élő iszonyat jelent meg, ahogy belebámolt az árnyékkal teli feketeségbe. Számizott, mondta Aizas, aki sajátjai ellen fordult. A horpapok ellen. Tanaira hangjában hitetlenség bújkált. Még sor sem hallott olyasmiről, hogy egy horpap megtagadta volna az övét. Miért is tette volna?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 A drómon sebesen szelte a peszkoraiből türkisz hullámait. Valaha Negritnek nevezték, és enéven rettegte a partvidék népe, trízétől tengerfehérvárik, és azon túl a déli ragozáig is. A Negrit rászolgált hírére, nem akadt nála szebb s erőteljesebb, nagyobb gondol megépített, s még annál is nagyobb gondol rendben tartott Gája Adriomban. Már a vízre bocsájtása utáni években legendává vált. Kóper nevezetes műhelyeiben építették a jó emlékezetű utolsó szutáris herceg idejében. Reich Csaránni admirális parancsára, aki két egymás követő tengeri csatában elveszítette a rövid életű három-egy királyság mindhárom flottáját, vég romlásba taszítva ezzel hazáját. A hajó Kóperi és trizei hajóépítő cégek legjobb mestereinek felügyelete alatt épült. A legnemesebb dalmáciai fából, a legdrágább ruadisztáni réz, acél és arany, a legerősebb skepetarai kötélzet és a legtartósabb poláni vitorlavászon felhasználásával. Több mint 30 esztendőn keresztül az Adrion legszebb és legerősebb hadi hajója volt a Negrit. Nyolc evezősoros, acél döfő orros szépség, négy onagerrel, féltucatni dárda és kőhajítógéppel, és egy görög tűzköpővel felszerelve. Elegás, fenséges vonalú hadihajó, több mint 45 méter hosszú, 6 méter széles. Egy nagy és két kis árbócát karny vastagságú láncokkal rögzítették egymáshoz és a fedélzethez. Előlés hátul vasbordázatú, megerősített felépítményén a szturani zöld-vörös lobogóit cibálta a szél, midőn büszkén kifutott a kvarvierló vizeire. A céldőfő óra meg-megcsillant a fényben, mint ahogy a pajkos delfinek orrán csillog a fény, ha a felszínen fel bukkannak sedes úsztukban. De hideg csillogás volt ez. S aki szembe került a dőfőórról, azonnal látta, hogy a halálfénye úszik azon. Ám a negrit felett elszállt az idő. Annyi tengerni csata hőse, roznan kivénhet gájaként bugdácsolt a halára ítélt flotta élén, sebesen távolodva a parttól. Kán leginkább egy koros asszonyra emlékeztette a hajó, akinek arca már túl sok volt a ránc, melle sem kemény és feszes, mint ifjú szűzként volt, de azért minden mozdulatán érezné a gőgöt, mely még akkor ragadhatott rá, mikoron minden férfiszem éhesen csüngött rajta. A negrit jól tartotta magát, bár minden eresztékében recseget ropogott, mégis szeliden engedelmeskedett a fedélzetén serénykedő rabszolgák hadának amint kibonthatta a hófehér vitorláit, esztendőket fiatalodott. Neki feszült az erősödő szélnek, és elszántán szelte a hullámokat. Igaz, most nem a Sturarnichok lobogóját csattogtatta a szél az árbószon, hanem a Lagorrián kriocs karasz kékfehér zászlajait. A nomád a gája orrában állt, a korvuszba csimpaszkodva falfehér arccal bámult maga elé. Ez az átkozott imbolygás csak ez ne lenne. Néhány perccel azután, hogy a halál kifutott a belső őbőlből, már is jelentkeztek rajta a rosszul lét első jelei. Szédült, gyomra meglódult. Mi a baj, admirális úr? Őrpöröly, ki mindeddig mellette állt, s elragadtatással bámulta a sziget királyság partjait, hirtelen elvigyorodott. No csak. – Gyerekben, nem ilyen háború után? – Nem. Kánmorgára nem tudott többet szólni, mert attól tartott a fedélzeten sürgődő rabszolgák szeme láttálva lesz kénytelen a tengerbe okárna. Azt pedig nem akarta. A halálflatta parancsnokaként bizonyal ártott volna tekintélyének egy ilyen szárazföldi patkányra utaló mutatvány. Inkább nagyokat lélegzett a sópárás levegőből, és sikerült is valamelyest megnyugvásra kényszerítenie háborgó gyomrált. Hátrafordult gyorsan, lássa észrevették -e a foglyok múló gyengeségét. A negrit széles deszkáin hajladozó felajzott rabszolgáknak azonban kisebb gondja is nagyobb volt e pillanatban, mint sem, hogy vele törődjenek. Többségük konyított valamit a hajózás mesterségéhez, végtére is a part mentéről, és a kvarineróból rabolták előket. Ők most a kötelet húzták, vonták, és a fedézeti fegyvereket tisztogatták eszelősen. Szemmel láthatóan megrészegültek a friss szél érintésétől, a szabadság csaló kalátszatától. A többség azonban egyelőre nem élvezhette a szikrázó napfényt. Odalent az egymás mellett és alatt elhelyezkedő nyolc evezősor padjainál görnyedve, verejtékezve hajtották előre a nekritet. Támadási sebesség, bődült el a korvusz tövében terpeszkedő Fumi Tiszt, akit Kahn Morgára személyesen választott ki a vezénlői feladatra. Gottepnek hívták, durva, széles arcú tengerész volt, ki egész életét a nyílt óceánon töltötte. Többnyire a velencésebb zsoldjában. Értette a dolgát, s roppant hálásnak mutatkozott, amikor a nomád választása ráesett. Támadási sebesség, visszhangozták a fedélzet közben gubbasztó altisztek, jelezve ezzel a pallókon fel alá járkáló felügyelőknek. Ők aztán korbács csapásokkal öztökélyek, gy gyorsabb haladásra az evezőket görcsösen markoló társaikat kik az imént ebbaj foglyok voltak, mint ők maguk, de az új posztok egy csapásra megváltoztatták a viszonyokat. Támadási sebesség. A negrit olomhán meglódult, recsegve, ropogva, mintha bármelyik pillanatban szét akarna mállani az elemek nyomása alatt. Az újonnan megfoltozott kis vitorlákba belekapott a szél, dagasztotta, feszítette őket, de önmagában nem tudta jelentősebb sebességre készletni az iszonyatos súlyú hajótestet. Őrpörőj mogorván megkérdezte Gottepet, miért nem vonják fel a drómon nagy vitorláját. De Fumi értetlenül bámult rá, mintha csak azt kérdezte volna, nem akar-e önként a tengerbe ugrani a gája körül cirkáló remorák közé. Aztán alig érthető magyar kiejtésről odavetette, hogy a nagy Vitorlát csak nyílt tengeren lehet felvonni, és éppenséggel annak vállalásával, hogy egy hirtelen változás eltérítheti a drómond. A delebáti csak mormogott valamit a bajsz alatt, és azon túl hagyta tepet, hagyj végezze a munkáját. Támadási sebesség! Sebesen előre, immár a csend csatornán, nyomukban a szedett vedett halál flotta. A gályák igyekeztek tartani a sebességet, de csak a nagyobb egységeknek sikerült megőrizni az előírásos táv közt. Kálmorgára csodálkozva figyelte őket. Ha ügyel borjalis is, de a flotta egyelőre úgy is elkedett, mintha valódi hajóhadő lenne. A közelben egyre gyorsabban siklottak el a parti állások, s ahogy megkerülték a cippafokot, balfelől elédük tárult a fehér citadella. Előttük az idegen istenség acélteste magasodott, jobbkész felől pedig a Korelapolis múlói bukkantak fel a Peszkara öböl túlsó végén. Hán Morgár sokat mondván a delebátira pillantott. Ez az, itt vagyunk, ez lesz a holnapi csata helyszíne. Örpörő csak a fejét ingatta. Aztán hirtelen ötlettől vezérelve közelebb hajolt a namát füléhez. Testvér suttogta. Ez a gája nem is olyan rossz, mint gondoltam. Mi lenne, ha itt hagynánk ezt az egészet és elszelelnénk? A többiek beleadnának apait, anyait, aménkübe is, ha tudnánk, hogy a szabadságukért eveznek. Kán morgára még mindig sápadtabban a kelleténél a fejét rázta. Nem tehetjük, mondta. Utánunk röppentenének néhány lövedéket, ha eltérnénk a megadott út iránytól. Azon felül, mutatott az istenség két lába mellől előbukkanó homályos foltokra a távolban, elállják a menekülési utakat. Őrpörőj felhördült. A mint mindkét ágában gyorsan közeledő állják tűntek fel. Száz és száz hajó. Krocs karaz igazi flottája. A karaz mondoskodott szól, hogy semmiképpen se üthessen ki balól a dolog. Persze. Tűnődött a nomád, minden óvatosság hiába való, ha valaki ravaszabb nálad. Márpedig magát ravaszabbnak tartotta ezer kriocsnál. Most már csak arra kellett ügyelni, hogy a rabszolgák pontosan végrehajtsák holnap a parancsait. Különben kétségessé válik, ki nevet a végén. – Uram! – szólt valaki a hátuk mögött. – Elértük a megadott területet. Lassíthatunk? – morgára a fumira pillantott és először nem értette, mit akar tulajdonképpen. Aztán észbe kapott. Szattamóra egyértelmű utasításokkal látta előket. A halálflotta próbaképpen kihajózik, átsiklik a Peszkaraövölbe, megközelíti Karmora szigetet, aztán megfordul, és a part mentén visszatér a kikötőbe. Próbaút? Persze, egyelőre elég lesz ennyi is. Gottep lapos pillantást vetett a veres szakálóra, aztán a távolban gyülekező flottára. Sötét tűz villanta tekintetében, ahogy elfordult. Megállj, rivartsák kámborgára, mi ara fejedben ember? Gottep visszafordult, és halkan csak ennyit mondott. A holnap, uram, a holnapi csata, amit meg kell vívnunk, hogy szórakoztassuk a férget. A nomád közelebb lépett hozzá, és megragadta a fumi tengerész ingét. – Beszél mit forgatsz a fejedben? – Elmondom, én elmondom, csítjodott a vigyarogva Gottep. Végtére is, a ti fejetekben is ugyanaz jár, ha nem tévedek. Holnap reggel feltöltik a fedélzetet fegyverekkel. Köveket hoznak a vetőkbe, sűrűt csetamír olajat a görög tűz köpőkbe. Kardokat, íjakat, láncsákat kapunk, rengeteg fegyvert, hogy minél látványosabban gyilkoljuk le egymást. És, amod gyülekeznek, hogy elzárják a szoros mindkét szárát. Gottep a vízbe köpött. És bizonyára dére is elzárják az utat, hogy ne menekülhessünk. Akkor. A nomád még közelebb húzta magához a hajost, oly közel, hogy már csak nem letaglózta a belőle áradó áparadat bűz. Gyomra az a mód megint megrándult. Kevésen múlott, hogy nem tört rá újabb rosszulét. Akkor Gottep elvigyarodott. Holnap meghalunk. Ez oly biztos, mintha nem hagytam szüzet otthon. Fumban, egyet sem. De miért egymást írtanánk, uram? Nem akarok láncos kutyaként megdögleni. Én sem, vetette közbe őrpörő. Akkor azt mondom, roncsunk nekik, mutatott a távolvalgottep. Dögöljünk meg közben és vigyünk magunkkal a túlvilágra minél többet. Hát, ez volna nagy kedvem, uram. Volt valami ebben az uromban, ami nem tetszett a nomádnak. Lebecsülés, gúny, hitetlenség. De nem törődött most ezzel. Sürgetőbb dolgok vártak megoldásra e pillanatban. Szóval ehhez volna kedved, elengedte a fumi garbancát, s hagyta, hogy Gottep hátráljon néhány lépést. Jól van, bólintott, sökölbe szorított kezével a kormos korlátjára csapott. Annyit mondhatok, holnap soka halnak meg Krocs talpnyalói közül. A korellapolíciak pedig elégedettek lesznek a látványal. De én nem akarok megdögleni, ahogy ti sem fogtok, ha azt teszitek, amit parancsolok. Holnap, ahogy kifutunk, elmondom, mit kell tennetek. Addig egy szót se akarok hallani. Megértettétek? Gotteb cseppet sem látszott, meglepetnek. Biccentett és visszahátrált a fedézetre. Menetsebesség! Harsont a hangjaim már odalentről, ahonnan beláthatta a fedél görcsösen nevező foglyok sorait. Menetsebesség! A negrit megrándult, aztán nyugodtabban siklott tovább a habokon, bevárva a lele maradozó gályákat, melyek hiába próbálták tartani az ütemet velük. A mélyből, ahol a rabszolgák húzták az evezőket, zaklatott zihálás hallatszott mint valami barbár fohász a tenger elfeledett isteneihez. Visszatértek a belső őbőlbe. A halál flogta tizenkét gályát, és ugyanannyi kisebb net és akrilliont veszített a próba során, anélkül, hogy egyetlen találat érte volna őket. Kahn komoran végig pillantott a lassan befutó gályákon, és arra gondolt, milyen veres lesz másnap a sok-sok fehér vitorlovászon, a síkos fedélzetek, milyen vérvörös lesz a szikrázóan az úr öböl is, a kiemlő vértől. Napok óta nem tudott szabadulni e látomástól. Órákon át bolyongott a városban, de mindvégig ügyelt rá, hogy ne távolodjon el túlságosan a kikötőtől.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 így minél kisebb feltűnést pelthetett a forgatakban. A köpeny elrejtette domborodó női bájait, amit kivételesen egyáltalán nem sajnált. A nyisgő parti sétányokon amúgy is számmal lófráltak a testüket alig valamivel fedő, dendéon ledérák, nyíltan kellettve magukat a sok ezer férfinak. Ez a nap még a dús étkeké, egy, gyöngyöző boroké, és a forró testü dennél ledéráké volt. Az igazi ünnepség csak másnapra tartogatta meglepetéseit. Tanaira elvegyült a sokaságban, megbámulta a hegyekből leözönlő tarkaruhás parasztokat, a tengerészeket, akik lábokat a muló partján lógatva bámulták kreszom partjait. A tengeren éppen gyászos flotta parádézott, éles fordulatot téve az idegen istenség lábai között. Különös gályák voltak. Innan a partról úgy tűnt, csupa kivénhet sérült hajóból állt. Rapszolgák, mondogatták a móló környékén, Stanaira először nem értette, miről beszélnek. Rapszolgák, suttogták izgatott álhitattal a kalmárok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 melynek vaskos falába élő gyermekeket falasztatott Tammezaú mester, Adrion nevezetes építésze. Cellini palotája, ha nem is tett túl ezeken, a hófehér és szürke korrelapoliszi viskók, házacskák tengerében lélegzet elállító látványt nyújtott. Ám a máskorol vidám épületen most hiába lenktek a celliniek és a rokon családjaik, tarka lobogói.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 De szerencsére az ifjú kartforgató ostoba gyermekként fecseget ki mindent, amit csak tudott a palota titkairól, az igéző tekintetű nomád boszorka előtt. A jó fárió tulajdonképpen nagy kár, hogy nem jutalmazhatta meg mindazzal, amire az ábrándos tekintetű adrióni vágyott. Pedig a teste nem tiltakozott volna, sőt, mégsem. Thán Morganre ezt sohasem fogja megérteni, a ne persze, csak kedvesen, mint gondos báty az ő ostoba hugocskájára. S éppensége, ez fájt az egészben a legjobban. Fárió csalódottan tért vissza Betram törzséhez, nem is sejtve, hogy a szerető báty nem vérszerinti testvér boszorkálnak. Fáriónak jó szeme volt az ilyesmihez. Ha még néhány napig őrtüzek lámjában marad, bizonyára rájön mindenre. Így azonban a lány tovább őrizgette titkát, hol a kétségvesés legmélyebb bugyraiban fetrengve, hol pedig a reménykedés áttetsző szárnyú pillangóit kergetve. Felsóhajtott, s fejét megrázva, továbbosont a folyosón. Mielőtt azonban elérte volna a dózsa szobáját, minden óvintézkedése ellenére is, csak nem belebotlott egy sepphelyes arcú, velencés öltözetet viselő testőrbe. A férfi alig két karnyújtásnyira tőle megtorpant, Bere a levegőbe. Aztán rövid toporgás után vállat vont, és elsietett a fogadótermek irányába. Tanaira fellélegzett. Tudta, hogy most már csak percek kérdése lehet az egész.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 Kivonta a leghosszabb gyílok tőrét és az oblaknál álló öreg emberhez osont. Ősz férfi volt. Nem akkor, hanem a fájdalom történeg. Tadaira Tanáira kígyóként előre szökkent és a következő pillanatban a törhegye már is a dózse feszült. Cellini nem tűnt meglepetnek, csak ősz szemöldökét vonta fel csodálkozva,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 Mint például most. Egy ajánlatot hoztam számodra, mondta. Algatom. Körcs harcosai holnap, immár már törvényesen megszállják a várost. Leányoddal, a karasz kezébe került, korre a törvények értelmében át kell ruháznod rá a Dózse címet. Tisztában vagyok vele, szülte fogai között kedvetlenül szellény.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 Cserébe megszabadítatok, Röcstól? Pontosan. És a lányom? Cellini hátrafordult. ráncos szemében zölden villant a napfénye. Vele mi lesz? Tanaira levigyeztette ajkait. A tanács és a bizonytalanság jele volt ez nála, bár erről Cellini nem tudhatott. A lányod nagyura? Na igen...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 A környéket még a madarak is messze elkerülték, csak hogy ne csapja meg tollaikat a falakból áradó jeges lékhullám. Portoré a város, mely felett a hor erődítmény magasodott, mintha másik világ lett volna. Vidáman nyisgő tömeg a szetaliszte kollomán a halpiasztól egészen az ostorszírtig a bakkari öböl bejáratáig. A kikötőben könnyű nauszok ringtak a vizen. A városnépe hajnaló óta készülődött, hogy mi hamarabb a szomszédos Kórelapolizba érjenek. Csak a balgák halasztották az indulást a nagy nap reggelére. Minden népe szűsejthette, hogy aki ma nem foglal helyet magának, lemaradhat mindenről. Odafent, a komor vár tornyaiban azonban egészen másféle izgatottság lett úrra hor szolgáin.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 Vártak valakit, akiről tudták, nem türelméről és megbocsájtásáról híres. A könyvet már ideje korán felhozatták a kazamatákból, és amikor a vörösbőhája végre feltűnt a távolban, vitorláján a vérszemű csillag szimbólumával, szertartásos rendbe sorakoztak, hogy méltóképpen fogadhassák gadúr követét. A megtorlót, a gyűlöltet.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 melyek az őt fogadó szerzetesekből árattak. A féltérre ereszkedő csukjás, aki két kézzel nyújtotta feléje a disztelen vaskos-fekete kódexet, nem merte felemelni a fejét. Várt. Amikor a Lidérszgriff megtapogatta a kötést, óvatosan csukjájához emelte, megszagolgatta, a még mindig a bástya köveit bámulta meredtem. Hol van? Bődült el galyag. A levegő megreszkedett, mint mintha apró kis robbanások remegtették volna meg a szerzetesek szívét. Hol van? A gocsamul, aki elhozta a könyvet, lassan felemelte a fejét. Tekintete kihúnyt. Bőre a csukja sötét árnyában jeges volt, mint a holtaköny. Eljött a pillanat. Ki kell mondania, -e még akkor is, ha életével fizet érte. Magán érezte a Lidéz hatalmas árnyékát, leújt hát szemét. Nem sikerült elfognunk, ismerte be. Elrejtődött előttünk hatalmas gajag. A Lidéz érdeklődve hajolt le hozzá, hogy körbe szaglásza. Igen, tisztán érezte a rettegés szagát. Igazat mond, valóban nem sikerült elfogniuk.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 Pontosan ettől tartott. A Lidéusz nem elégedett meg a könyvvel, neki a renegát kellett. Ha igaz, amit hallott, Gajagnak komoly oka van leszámolni a néhai ihorpappal, akit Aizaznak neveztek. Még gadó szolgája volt. Úgy vélem, hatalmas Gajag, még mindig Korella Paliszban bujkál. Óriási a sokadalomot. Holnap füsége szolgánk Krocs Karasz lakomáját tartja. Szigetén. A portvidék ő ünnepli hatalmas, akkor valóban ott lesz, dübörögte a Lidénzgriff, megremegtetve a gocsavulok lelkét. A tömegben könnyű elbújni, tehát mi is részt veszünk azon a pompás mulatságon. De hatalmas gajag, Valami készül, sziszegte a Lidénzgriff, és hirtelen egész közel hajolt az előtte térdeplő alakhoz. A gocsamul nem állta meg, hogy félszemmel ne pillantson a fölette tornyosuló hústömegre. látta azt a koponyát, azt az arcot, azokat a szemeket. De hatalmas gaják! Ide felé nomád tumánokat láttam gyülekezni a fúm feletti hegyekben, sziszekte a lidézglyf. Mit gondolsz ostoba? Vajon mire készülnek? Nomádok, hatalmas gaják.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 – Ezt nem tűrhetjük. – Miért nem vetted ezt észre? – Legalább két tumán. – Téged talán épp a látásod zavar. Azzal kinyújt hosszú karvas ujjaival, s lassú révetek mozdulattal a gocsomul arcára helyezte tenyerét. Nagy uram, könyörgöm, ne! – Láss tisztán, – dünjögte a lidészgriff, – És egyetlen gyors mozdulattal a gocsomul szemeibe mélyeztette karmait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 aki sokáig, mint a kővédelmet volna, aztán térdetelve, kezével vakon tapogatta maga körül a köveket, szebb golyóját keresve. A többiek igyekeztek csitítani szívük heves lüktetését. Nem sokára már ők is hallották a szélsűvítését a bástyák fele. Az ösvények mind fumba vezettek.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 Úgy tűnt, emberei átvergődtek az utolsó hegyeken is, s végre célhoz érnek. A kucsmás bakkarác, aki följebb, ossolyek közelében fogtak, legalábbis valami ilyesmit magyarázott kézzel lábbal a álló nomádoknak. – Tojeponikve! – Éj, Juráni! – integetett nyugat felé. – Átámó! – Secsvetik fríz! – Razumés! – Te! – Te! Rázum men, bólogatott humás, ahon türelmetlenül. A gycsélen el az ilmely a i támó! mutogatott délfelé a paraszt, s arcán boldog mosoly suhant át. A je, bió májó kucá, má jóca! Gécse, hátra a nyomában léptető éjász zöld kapitányához. Grmork! A lovak kimerültek, bevárjuk a többieket, és megpéhenünk ebben a völgyben. A fiatal nomád megkönnyebbülten bólogatott, aztán gyorsan megállt vezényelt embereinek, mielőtt még a Tumánsahun meggondolná magát. Később, amikor kipányvázták lovaikat, csöndben falatozni kezdtek, azt mondta a gedres fia Gécse Tumánsahunnak. Nem kerültünk túl közel Porto Réhez, uram. Nem szeretnék a horpapok karjába szaladni, ha már idáig elvergődtünk? Gécje arcán bajlós árnyék sohant át. Nem tudom, Grmork. Nem tudom. Hazagája nagyon alacsonyan repült felettünk. Kötve hinném, hogy nem fedeztek fel minket. Ha pedig tudnak rólunk, nem fejezte be, csak a fejét rászta lemondóan. Néhány órával előbb futát menestett a hegyek oldalán délnek, ereszkedő másik lovastumának. Közeledett céljukhoz, és nem akarta hogy küldetésüket éppen most az utolsó napokban veszélyeztessék, gadúr szolgái. Estére elfoglaljuk a kijelölt pontokat, mormolta maga elé. A többi már nem rajtunk múlik, fiam. A mork bólogatott. Kán Morgare ravasz, mint a sivatagi róka, vág esze, mint Saul Száji Mire elérjük a partot, azonnal támadhatunk, erre mérgetvehet uram. A Tuman sohon nem szólt semmit. Szeretett volna maga is olyan bizakodon jövőbe tekinteni, ahogy az ifjú íjász, zsemm kapitány. Bézzünk benne, mindössze ennyit mondott. A kucsmás meg csak vigyorgott, és bólogatott, mint hogyha értette volna, miről beszélgetnek ezek magok között. Csak nem éjfére járt, mire minden rabszolgát visszatereltek az aréna alatti kazamatákba. Admirálisból, korbácsos felügyelőből, evezőhúzó gájárból mindenki egy csapásra visszavedlet névtelen halára ítélték. Kisvártatva, hagymázas államban fetrendve várták a hajnalt, számukra feltehetően az utolsót. Miközben beterelték őket szállásukra, Kálmorgára csak nem harcot vívott néhány megvadult ruáddal, hogy őrpörőjel egyetemben ugyanabba a szikla kamrába kerülhessen, amelyben az előző éjszakát töltötték. Ahhoz már túlságosan fáradtnak érezte magát, hogy újabb járatot fúrjanak az ősi csatornáig. Ér ahhoz is fáradtnak érezte magát, hogy egyáltalán megmocszanjon. Csak hevert a hideg kövön, s a körülötte fetrengő, kimerült rabszolgák zihálását. Napok óta nem aludt. az azonnal elszunyadt mellette, s most egyenletesen szuszogott, átadva magát a lebegésnek, melyben ismeretlen fogalom volt a félelem és a megaláztatás. Nem szabad elszunyadnom, nem szabad, ismételgette magában a nomád. Szemhelyát olmos súlyok húzták le, és a sötétség megváltóként nyújtogatta felé puha karjait. Nem szabad, nem szabad. Hallotta, ahogy az odze őrök végig dübörögnek a katakombák közötti folyosókon, s a rácsok előtti vájukba öntik a tegnapesti bűzhőt undorító lőtj maradékát. Nem érdekelte. Képtelen lett volna még csak bele szagolni is. Valahol a közelből hangját is hallani vélte. Az arénamestere a halál halálnemeket részletezte nagy-nagy élvezettel. Nem szabad, még annyi tennivalója lenne ezen az éjszakán, nem bukhat el most. Különben mindennek vége. Utolsó szálként, már a féle félálomban, egy távoli falucska képe jelent meg lelki szemei előtt. Tavasz volt. Azon tavaszak egyike, mikor a pusztákon még szabadon lovagolhatott bárki, nem lestek rá lépten nyomon véremző vadak és feltámadt torz szülemények. Amikor még nem uralta a nomádiát a gonosz katedrális, a old tenger vidékére örök éjszakát bocsájtó gadúr. A nomád nomádfalvak népe bőséggel merítette hálóit a szent vízbe, s ejtette el vadat a környező erdőségekben. A kép sokszor ötlött eszébe az utóbbi napokban. Talán a tenger. Talán a rátörő honvágy miatt, ami egyre erősebben mardost a lelkét. A nomád falu idéli csöndjét azonban fősiketítő ürült és hasította fel. Kán morgára megrázta a fejét. Nem, nem szabad erre gondolnom. Kényszerítette magát, hogy kiiktassa agyából a rátörő, fájdalmas emlékeket, a lerombolt képét, a tenger mélyéből feltörő teremtmény homályos körvonalait, a kavarodást, a vért és a lángokat megtisztította elméjét, és jó leső, jeges nyugalom áradt szét testében, felettetve a kimerültség és a sebek okozta egyre erősödő fájdalmat is. Lassan felemelte fejét, és körbe kémlelt a félhomályos bűzlő sziklauduban. A rabszolgák egymáshoz préselődve hevertek mindenfelé. Némelyik öntudatlan államba merült, Akár csak őrpörői, még mások maguk baroskadva bánulták a vájúból kikúszó és a köveken tova szóló férgeket. Nem messze tőle, a sahó szemű is logott rá. Vajon mióta figyel? Tűnődött a namád. Aztán csak legyintett. Ezzel most nem lesz ideje foglalkozni. Felült és hallgatózni kezdett. Egy odza fels alájárkált a folyosó végén, ide még a pákják vetette vörös árnyéka sem látszott. Kárn Morgára megérintette őrperői vállát, hogy meggyőződjön róla, valóban alszik-e. Aludt. Óvatosan hátra kúszott. A tegnap éjjel megbontott réshez, kiszedegette a kitermelt darabokat, s ügyet sem vetve a fásult a rábámoló rabszolgákra, eltűnt a csatornajárat fekete árnyékában. A savó szemű mind végig figyelte. A nap már lebukott kresszon fehér szikláin túl, de Aizaz még mindeddig nem volt sehol. A lány nyugtalankodni kezdett. A hegy felett hűvös szellő végig, és süvitő visszhangot keltett a romok között, Megrezzegetve a kóróválaszott fűszálakat a kopársziklák részeiben. A nap eltüntével fokozatosan kigyulladtak az égen a csillagok, sejtelmes árnyakat vetve a kettétörött oszlopok és leomolott falak közé. Idegen minden a haláról suttogott. Hol késhet? Tanaira idegesen járkált felás alá. Mi van, ha a hor papot? Minden óvatossága ellenére is fogjulejtették az övé. Vagy, ami még ennél is rosszabb, mi van, ha megrapta őt? Megtorpant. Felnézett az idegen istenség Gikászi szobrára. Tájjusz szemé, gonosz, rőt fényt vetettek az épre. A szemek izzása talán irányt mutatott a -e percekben az odaként hánykolódó hajóknak, melyek a holnapi viadalra igyekeznek, a biztonságot jelentő Rév felé. De a lány számára csak a mindenütt leselkedő rettenet jelenlétét bizonygatta. Nem félt. Ahhoz tapasztalt már egyet s mást a Tán volt töltött közös utazásai során. Viszont magán kínoszta. Az az őt amelyről már azt hitte, végleg megszabadult. Megszokhattam volna, korholta magát, Miközben összehúzta testén az úti köpenyét. Árnyék vagyok, aki követi őt, mint a hold a napot. nagy ritkán utól élem, néhány órát, de alig várja, hogy indulhasson begint. Hirtelen felkapta a fejét. Léptek. Kimét nyugodt léptek. Tanaira fedezékbe vetette magát, kezében egy pinonca megvillant a tőre. Bárki közelítsen is, már nem érheti meglepetés. De nem kellett használni a fegyverét. A felfelé kanyarodó isvényen, Aizasz csukjás alakja bukkant fel. Egyedül jött. Felért. Megállt tanaira előtt. Most látszott sok, mennyire megviselte a mögötte álló út. Zihált. Meggörnyedt, mint valami göthös vélemben. Jól vagy? Amit a lány érzett, nem szánalom volt, csupán aggodalom, hogy ilyen állapotban miféle segítséget nyújthat számokra a szelszetes. Semmi bajom. Ájzasz erőt vett magán és felegyenesedett. Itt vagyok, ahogy ígértem. Mit tudtál meg? Csak nem a kezemben tartottam már, súgtotta Ájzasz. Ha kinyújtottam volna az ujjaimat, akkor elére. Csak hogy megérkezett, Gadúr küldötte. Menekülnem kellett.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 S mire lebukik az óceánon túl, keze most presszon partjaira mutatott, Kriócs végzete is beteljesedik. Tanaira idegesen bólogatott. Úgy legyen, szerzetes, kívánom, hogy úgy legyen. fáradtan fáradtam vont, s leroskodta romok közé. Kezét az ölébe ejtette, és sokáig bámulta a kikötőben a múlóknál gyűlő fényeket. Correlapolis népe már a nagy viadal örömmámorában úszott. Egy keserves ünnep előestén ezrek és ezrek tobzódtak önfelettem. Nem sejtették még, mi vár rájuk. Odafenn a hold veres volt és furcsa. Vészfűnő árnyakat vetett az elhagyatott pösvényre, melyen a nomád kúszott.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 és zabalatlan erő. A gyermeket nem törtele le a kudarc, az elutasítás, és ami az öreg mestert leginkább meglepte, nem törtele a szeretet hiánya sem. Az ag nomád uzat körül tíz-egy néhány fiú alzán sürgölődött, lesve minden mozdulatát, ahogy a lovazablájáért nyúlt, ahogy felajzotta a ahogy ahogy fenőkövet vetgörbe jatogánya pengére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 ahol hallgatok fiút sejtette, s annan csak a gyermek izzó tekintetesítő. A gyűlölet táplálta a tekintetében lángoló tüzet. A vén uzat nem hibáztatta ezért, mint ahogy nem tudta kordában tartani sem. Nagy ritkán, amikor elveszítette türelmét, érzelmi nyomással kényszerítette tanítványait egy-egy nehéz feladat elvégzésére.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 kegyetlen volt vele, bántalmazta, a legkisebb hibáért is a legdurvább büntetést rótta ki rá. A gyermek zokszónékült ünt, nem lázadt, a nyilvánvaló igazságtalanságok ellen sem, míg a többi alzán, a júrta meleg vize körül zsivajgott, forralt ahtelevet kortyolgatva, incsiklandó sültek közturkálva, addig ő egy földbeásod gödörben kugsolt odakint a farkasordító hidegben, Derékig a jeges vízben. Őrség! karamor csak ennyit vetett oda neki, amikor dideregre be akart lépni a többiekkel a jurtába, és a gödörre mutatott. Az élelemről persze megfeledkezett. A gyermek szótlanul beleereszkedett a jeges mocsokba, pedig szájaszéle már elkékült az egész napos kúszás, hóban turkálás után, s fehérbőrén is foltokat mart a csikorgó szél.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 Karamor oda hozzá, remegő kézzel kiemelte a jeges, fokozatosan keményre fagyó masszából, s becipelte a tűz mellé, miközben életet dörzsölt a fagyott víznak karokba és lábakba, egyre csak azt szuttogta maga elé. Bocsáss meg, kérlek bocsáss meg, és Karamor, a néhai hót vezér bajnoka, életében először könnyeket ejtett. A alzának döbbenten nézték a lobogó tűztől megvilágított jelenetet, és egymásra loptak. Ag mesterük sírt, nem is próbálta elrejteni férfi köngyeit. Amikor a gyermek végre éledezni kezdett, magához szorította, arcán a világ minden fájdalmával. Bocsáss meg, fia, bocsáss meg! A gyermek bágyattal kibontakozott öleléséből, s még mindig vacogva csodálkozva az uzadra emelte tekintetét. Aztán tétován kinyúlt a takaró alól, s megérintette a karamor barázdált arcán köncseppeket. És a szeméből kihunyt az izzó pokolbéli parázs, hogy azon túl csak pusztító csatában gyújjon ki újra és újra.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 Egyik kezében aprócska mécsest tartva, másikban hosszú, vékony, kresszomi vívó tört. Valószínűleg aludni készült már, a sajám az égvilágon semmit sem rejtett el így alakjából. Fehér mellett csípőjének íve, a combján megcsillanó vízcsepp, épphogy mezítelen volt, mint a férfi. A melankólikus mosoly halavány arcára fagyott, ahogy megpillantotta a másik testét.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 Rjocs elragadta tőle, s még annyival szaporította. De figyelmeztetlek, Kánmorgáre, most már vért kapott minden egyes serlekhez drágakőhöz. Tengernyi vér! A nomád elgondolkodva bámulta a lányt. Ha személy szerint érdekelték volna az aranyok, legalább egy pinnolta el tudta volna terelni gondolatait a princesza telt kebleiről, melyeket szemérmetlenül látni engedett az áttetsző fátyón. Aztán erőt vett magán. Lelki előtt egy ifjú nomád teremtésképe jelent meg, aki, minél különös jelenség, fenyegetően összehúzza íves korom fekete szemöldökét, hatalmas szemével pedig szemrehangyó pillantást vetett rá. Segíts nekem, mondta aztán. Ismered az utat a tárnákhoz? Sirene elmosolyodott. A Corellapolisi dózse lányaként sok száz kalmát látott, akik szeme már az arany említésére is felcsillant. Ez a nomád azonban bármennyire is csak az érdekelte látszólag, mégsem volt az arany aranyszerelmese. Egészen más vonzotta, ehhez kétség sem férhetett. Tudom, hol vannak az igazi tárnák, és hol a csapdákat rejtő rejtek ajtó. Gyermekként a nagybátyám, Belgor herceg mutatta meg őket, mondta sejtelmesen.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 Míg letáboroztak Gécse Sahon és tafaír Sahon, a legszélső fákig kúsztak, hogy kikémeljék a részeg mámorban várost. Most könnyedén lerohanhatnák őket, gondolta Gécse, miközben szemügyre vette a szetalista cippán tép láboló csöcseréket, és a múlók mentén egy összezsúfolodott környékpeli parasztok hadát.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 Hajdalommal vette tudomásul, hogy halován vibráló fehér kévetőr utat magának a hegyek karéján a szárazföld felől. Mire nagy nehezen visszaküzdötte magát a járatokon át a cellába, már tudta, a rabszolgasereg legfeljebb percekig nyugodhat államban. Az odzők nem sokára egymást túlharsogva, üvöltözve vernek mindenkit talpra. Megvérlett Elérkezett az ütközet napja. Legtöbbjebb számára az utolsó. A nomád szédelegve visszakúszott a helyére. Őrpörő ugyanabban a pózban feküdt, s horkolt ahogy hagyta. Pál Morgár lemondóan legyintett, aztán a delebáti mellé heveredett. Tagjai elernyedtek, csak azért nem érezte a ridek követ puhasajemgyékénynek,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 A rabszolgák nyögve, zúgó fejjel ébredeztek. Talpra, talpra, kiáltott be a cellában a rácsokon át, Gassat. Az aréna várátok, patkányok, és a gályák bilincsei is, mind ki vannak fényesítve. Talpra. Kalmorgár elmormolt magában egy nagyon ősi nomád átkot, de igazán nem érzett, dühöt a lelkében. Egyedül magát okolhatta, hogy szemhonyásni időre sem merülhetett álomba. Majd nem csak önmagát. Szép kis reggel nyögte mellette őrpörőj, miközben felült és megdörzölte duzzadt, véreres szemét. Aludtál valamennyit, testvér? A nomád rámerett, de inkább nem válaszolt semmit. Akadnak pillanatok, amikor jobb hallgatnak,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 A láthatár peremén végig vörös köpenyes harcosok masíroztak az aréna és a belső őből felé. Kliocs légiói. A nomád elgondolkodva bámulta őket. Fegyelmezetten kivét léptekkel haladtak állásaik felé. Rideg pillantásokat vetve közben a gyülekező rabszolga halpra. Kálmorgára sokkal nyugodtabb lett volna, ha igaznak bizonyolnak a híreztelések. Miszerint a karaz mindössze néhány martolóc csapattal és kalózzal rendelkezik. Most, hogy látta a sziket király valóságos erejét, elbizonytalanodott a terv egy egynémely részletét illetően. Mindegy, most már késő, sok vér ma, de ha igaz, amit az igéző tekintetű princesza beszélt a tárnákról, bőséges a a túlélők markát. Amíg várakoztak, Gassat kiválasztotta azt az ezer foglyot, akiket azonnal elindítottak az aréna bejárata felé. A többieket egytől egyik a szánták. Ki bizonyul szerencsésebnek? A tekintgető kiválasztottak, úgy érezték, hogy a maradók. A gájára szántak, úgy érezték, az arénába menők.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 Aki nem ismerte őket, nem tudhatta, melyikük az úr, melyikük a szolga, a pocse. Hol van az én két admirálisom? Rikácsolt a -e rekedten a karasz. Fehéremeszelt hegei izgatottan hullámoztak a bőre alatt. Nem látom az én két kiváló tengernagyomat. Kármorgár Morgva lépett ki a sorból. Örpörő, mint az árnyék, követte. Itt vannak?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 és lehúppant a kavadrikárról. Vigyétek őket a gályákra, övöltötte az odzéknak. Ezt a kettőt meghozzátok az arénába. Mielőtt lépnek, látniuk kell társadik búcsú fellépését. felröhögött a tréfál, aztán a páduszai közé csapott, s már száguldott is az aréna túloldala felé, ahol vártak rá. Testőrei alig győzték követlent. Miközben Gassat, pattogó hangja parancsokat osztogatott, s a kilencezer rabszolga merete lassan elindult a belső űből felé, Szattamóra csak ennyit vetett oda a nomádnak és a delebátinak. Hallottátok, mit mondott, úrunk, ehhez tartsátok magatokat. Különben, fintorgott őrpörő, mint valami kedélyes, vörös manó. Különben mi lesz, meghalunk.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 Nem sokkal később valóságos áradat indult meg Correlapolis partjaitól Klesson felé. Nefek, nauszok vágtak a csend csatornának imbolyogva, az erősödő hullámokkal dacolva törtek a szemközti főveny irányába. Fedélzetükön sok ezernyi városi előkelővel, kalmára. Az haladó Monera orrában, teljes uralkodói díszben Cellini Dózse állt. Skifürkészhetetlen tekintettel figyelte a fehér citadella mind nagyobb és részletesebb tömbjét. A viadal díszvendégének szeme átalvatlan éjszakáról, s borongós gondolatokról árulkodott. Megaláztatásának arénája készen állt, hogy bevégeztessék Corellapolis végzete. Hű emberei ott álltak körülötte, fázosan, fejemköpenyeikbe burkolózva, és a szokatlanul tengélt bámolták. A nap még nem járt túlságosan magasan, de látnivaló volt, hogy hideg, zord idő fogadja a viadarra érkezőket. Élő a hangulatukhoz. Amikor partot értek, gröcs talpnyalói fogadták a küldettséget, s azonnal az aréna felé kísérték őket. A távolban egy kaptatón, sűrű, tömött sorokban rabszolgákat tereltek a közeli belsőjöből felé. Úgy, hát, ők a halára ítéltek, gondolta Dózse, a nagy viadal hősei. Egy pillanatra eljátszott a gondolattal, talán szívesebben lépkedne velük a biztos halába, mint átélje e keserű színjátékot, s lássa a lányára váró megaláztatást. És aztán a városára váró rettenetes sorsot. Cellini némán lépkedett a mérföldnyi hosszan felsorakozó vörösköpenyes légiósok sorfala előtt, s most érezte csak, hogy a halál ott lebeg a feje felett. Önkéntelenül is felemelte fejét, hogy az idegen istenségre pillantson. Tájusz kiismerhetetlen nyugalommal tornyosult az égen. Egyik kezében a lefelé fordított tőrt markolva. A mozdulat a gladiátorok kegyelmet elutasító imperátorára emlékeztette a dolzsét. Arcán keserű fintor jelent meg. Különös, gyermekkora óta nap mint nap látja az acél óriást, de még sohasem jutott ijesni az eszébe. Mint ahogy még soha nem tűnt fel számára az sem, hogy az Istenség acél arcán sejtelmes mosoly bújkál. Ideje indulnunk, suttogta Aizaz a fülébe. Szerette nézni, ahogy a törékenynek tűnő, mégis hogy erőteljes teremtés az igazak almát alussza. Arc eltűnt a rá kemény kifejezés, s átengedte helyét a valódi ényét tükröző harmóniának. Azon kapta magát, hogy órák óta bámulja ezt az arcot. A fényes éjszakából közben derengő, pírt terítő hajnal lett, majd szikrázó, ám hűvös reggel. Ő pedig csak gubbasztott a lány mellett, és gondolatai elkalandoztak, távoli helyek és idők vesző emlékeit kutatva. Esztendőkön évtizedeken át tartó magányos számüzetése alatt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 Mi mást tehetne hát éppen ő? Nem a hórszövetséghez kell hűnek lennie, hanem a szellemhez, ami fényt gyújtott a sötétségben. Még akkor is, ha az a szellem már nem létezik, magára hagyta marakodó, acsorkodó teremtményeit. Reggel van, mondta halkan, amikor Tanaira kinyitotta a szemét. A lány rámosolgott, megragadta kezét, hogy a horpak felsegíthesse. És Aizaz érezte, hogy kétségeit ismét visszaszorította a szívének odvas barlangjáiba a fény. Indulnunk kell, sürgette a nomádot. A romok közül egy járat fut a mélybe, lefelé, a parthoz. Elevezett egészen az istenség lábához, suttogta boldogan Tamara. Tudtam, hogy nélkület semmire sem megyünk, Aizaz. Köszönöm. Még ne köszönj semmit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 Ezt a helyet már ismered? a csontokat, és hosszú hófehér újaival kitapogatott egy fogantyút, Halk moraj a föld alól. A kripta mélyén kitárult egy szűk rejtekhajtó. Arany fanfárak szengetes szólama jelezte, hogy a viadal rögöst kezdetét veszi.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 A díszhely ezúttal cellini dózsénak jutott, ki kamarábrázatát ráncoktól barázdált tenyerébe temette. A tribülön maga sziget király terpeszkedett obszidian trónosan. Tetőtől talpig vörös ruhát öltött, úgy festett odafent, mint a sűrű, gőzőgő vérben füröztették volna szolgái. Jobbján, akárha lelkének teremtett ellentéte volna, Hófehér sejebb ruhában egy sápot nő alak tűnt fel. Princesze, folytott el egy kiáltást a nomád odalenn, a körkös árkádoknak préselődő utolsó sorban. Kezét, épp úgy, mint a delebátiét is, nehéz vasláncok húzták, de örpörő, jobban járt, hisz felszökkent az oszlapsor talapzatára, s legalább mindent látott. Odze őreik, rájuk sem hederítettek. Abban bizonyosak voltak, hogy nem szöketnek meg. Kán morgarénak, bár jóval magasabb volt a veres be kellett érnie a díszemelvény vendégeinek látványával. Mindjárt kezdődik, lélegte őrperői és megrázta üstökét. A szakálas Istenre, mondom testvér, nem irégy azokat a szegény ördögöket. Az aréna küzdőterére, a mesterségesen kialakított dombok, fák, bokrok közé már bezsúfolták az ezer rabszolgált. Mind ők kezében fegyverek villantak. Legtöbbjük hosszú, vékony gladiátorkardot szoroglatot. Mások láncsát, dárdát, szigonyt kaptak. S persze hálót, láncos buzogányt. Felkészültek a harcot. Az élelmesebbek már bevetették magukat a dombok keresztül kasófurt oldalába, a nyálatok mélyébe. Örpörői szakértő szemmel nézegette az izgatott nyüzsgést. Már csak a sziget király jelére vártak valamennyien. Szemük sarkából ellenfeleiket méregették. Lestek. Mikor eshetnek végre egymásnak? Delebáti jól tudta. Nem lesznek szabályok. Vérőrös vadászat veszik kezdetét a fanfárok érces hangjára. Mindenki vadászott mindenkire. Össze is foghatnak egymással. De aztán vigyáztatnak, nem éppen addigi szövetségesük döfie hátba őket, az eddigi ellenséggel összefogva. Itt aztán minden szabad. Legfőképp gyilkolni és gyilkolni. Kárnborgár ügyet sem vetett a harcosokra. Ő csak az emelvényt figyelte. A sápat szép évű arcot. A princesza oly törékenynek tűnt finom hogy e pillanatban az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy még éjjel karjaiban tartotta, nem roppant össze ölelésről hevétől. Princesza suttogta maga elé, s már a lány bőrének finom emlékétől is megborzongott valahogy belül. Princesza! Úgy szólítgatod azt a lotyót, mintha az ágyasod volna, főrmet értetlenül őrpöröly. felpillantott rá, de úgy döntött, hogy nem tépketté ketté helyben. Ám alkalmat keres rá előbb-utóbb, az bizonyos. Megrángatta inkább a delebáti rongyos ruháját, hogy visszahúzza maga mellé a földre. Őrpöröly csak nem lezuhant az oszlop tőről. Szemrehányó tekintetében elfolytott indulatú lobogott. Megvesztél, testvér! Mindjárt kezdődik a ménkübe is. Hallgass, förmet rá a nomád, kevés az időnk, és még nem tudsz mindent. Miről beszélsz? Őrpörőd, gyanakodva vonta össze, dús szemüldökét. Az ütközetről. Egymás ellen kell harcolnunk. Igen, Botyogta a delebát, elbizonytalanodva. De ne aggódj, testvé. Nem aggódom. Van egy tervem, de csak akkor működik, ha segítesz. Mit kell tennem? Kahn Morgáre lapos pillantást vetett a közelben álló odzékra, akik láncaik végét tartották. Ügyet sem vetettek rájuk. Minden figyelmüket lekötötte a kezdődő viadal. A nomád közelhajolt őrperői füléhez, és belevágott mondtandójába. Közben újra megszólaltak az alany fanfárok, s az arénában összezsúfolodott tömeg felüvölt a Odalent Adalent pillanatok alatt hatalmas pór felhő kelt. Kardok villantak, s a küzdőtér felett fájdalmas üvöltések harsantak. A rabszolgák gyilkos dűvel estek egymásnak. A mohos, csúszós lépcsősornak nem akart vége szakadni. Csik a vonalban kanyarodott felfelé az acélistenség belsőjében, elérhetetlennek tűnő magasságokba vezetve a két alakot. Aizaz lépkedett elől, s bár még soha sem járt itt, fölényes magabiztossággal szerte a fordokon. Szedte a fokokat, storpant meg, ahol a vaksötétben váratlanul megszakadt a lépcső.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 Egy pókhálokkal teleszőtt, szűk ajtón keresztül áporodott levegői szobácskába jutottak. Beletelt néhány percbe, míg a nomád lány ráébredt, hogy Tamiusz lábfejének belsejében járnak. Odakintről tompa mormalásként szűrődött be a mólókon tonongó tömegzaja, s a kikötő szikláinak veredő hullámok morajlása. Azaz megkereste a felfelé vezető járatot, s anélkül, hogy kifújták volna magukat, nekiválgott a felfelé vezető lépcsőnek. Már csak nem feljutottak az elérhetetlennek tűnő fejőregbe, amikor Azaz váratlanul megtörte a csendet. Miért követed őt? Hangja kisértetés visszhangot keltve zengett a sötétségben.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 Az első percben legalább hatvanan maradtak összekaszabolt, csonkolt testtel, halálos, és ebből vérezve a földön. Az őrült tömegben egymásnak feszültek a fegyverek, élőhúsba sziszentek a pengék, és a parondra hordott termésföld mohon itta be a kiömlő embervért. A kavarodásban, ahogy az sejthető volt, semmiféle rendszert nem lehetett felismerni. A foglyok a állati ühöltésre írtották egymást. Az öldöglés nem emlékeztetett valódi viadalra. A fegyverek többnyire orvul, háttaláló ellenfére csaptak le, smetszettek le testrészeket. Ahogy hagytak a résztvevők, úgy vált egyre bonyolultabbá a harc is. Kisebb, nagyobb csoportok erőttek össze a dombok között és ideiglenes szövetségeket kötve vadáztak magányos társaikről. Ám a csapatok tagjai kis idő múltán megelégelték a szövetséget, és sajátjaik torkát meccették el. A közönség nem kísérül végre. Az arina lelátóin tomboltak a vendégek. Egy rövid időre megfeledkeztek saját helyzetükről, a korrelapolis felett tornyosuló sötét fellegekről,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 lankadatlan harcra a foglyokat. Odalent a porondon már nem látszott a föld, az összekaszabolt, összedövködött és megcsonkított tetevektől. Az életben maradt néhány száz gladiátor mind látványosabb mutatványokra kényszerült élete védelmében. A zsamsis fegyvereket viselők, nagy kerek pajzsukkal, melvértel, acél és lábszárvédőkkel,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 De nem telt el sok idő, ismét mindenki vadászott mindenkire. Az egész aréna a küzdelmet követte figyelemmel. Kivéve kám morgáred, aki suttogva ismertette tervét a veleszakáló telebáltal. Amikor végzett, kíváncsian végigmérte, hogy mit szóhozza. Őrpörő nem tűnt különösebben meglepetnek. Maga lébámult, aztán bólogatni kezdett.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 Khan nem válaszolt, csak fenyegetően felmordult. – Tengerd nagy urai! – mutatta az ösvényt előzékenyen szatta móre. A flottáik már türelmetlenül várják önöket. A belső ővőben dermesztő csend fogadta őket. A nomád rosszat sejtett, ahogy szemellét árult az árbóc rengeteg, Gyanak von pillantott körbe, hogy felfedezze a vibráló nyugtalansága forrását. A rabszolgák már elfoglalták helyüket a halálflop tagájáin, és megkapták fegyvereiket is a felsorakozott kresszoni zsoldosoktól. Ott álltak a hajók fedézetén, vagy ücsörögtek az evezőpadokon, s vártak, hogy parancsot kapjanak a kifutásra. A partnál Gottep toporgott türelmetlenül, mellette a szemű fúmiol, aki súny pillantásokkal fogadta az érkezőket. – Őt választottad? – dörrend Gottepre a delebáti. Spiroslószen a villámokat szólt. – szí, engem! – mondta a kopasz, és alázatosan meghajolt a két tenger nagy előtt. – Értek mindenhez, meg leszel velem elégedve jóra. Nincs most időnk erre, vágott közbe kámorgára, Amint fedélzetre értek, őt is avast be. Sattamóra érkezett, és a parton várakozó navég felé terelte őket. Az odzők vérteket és fegyvereket hoztak, és miközben magukra öltötték őket, a Morné harac gúnyos hangon ellátta őket utolsó tanácsaival. Ő felsége, a fényességes karasz. Azt várja tőletek, hogy halálatokkal csodálatos élvezetet nyújtsatok vendégei számára. Emlékezetessé kell tennetek ezt a napot, erre születtetek, semmi másra. Ne okozatok csalódást. Eldönthetitek, melyiktek vezeti flottáját a város felüli vizeken, s melyiktek a sziget irányából. Én a sziget felől, vágott közbe őrperő. A nomád rá pillantott. A deleváti szája széle rángatúzott az idegességtől. Vagy csupán szilleli. Kán Morgáre remélkedett, hogy az utóbbi, ha nem lesz képes megőrizni nyugalmát, akkor mindennek vége. Mindennek. Induljatok, Száttamóre úgy küldte őket a navék felé, mint a legkedvesebb gladiátorait bocsájtaná a halálos arénába. A nomádot idegesítette ez a hangszín. Mindeddig viszonylag jól alkultak a dolgok, de ettől a perctől kezdve semmit sem bízhatott a véletlenre. Végig pillantott magán. Vértjének darabjai kifogástalan állapotban voltak. Az övére csatolt széles szavja sem okozhatott csalódást. A hét poklok összes démonára csak ez a fáradtság ne lenne. Meglászt a fejét, és lassú léptekkel megindult a várakozó navék felé. Talán az a baj, hogy túlságosan sok múlik ezúttal másokon. Amíg pusztán önmagát okolhatta egy-egy küldetés sikeréért, avagy putarcáért, eszébe se jutott okbódni. Miért is tette volna? Tisztában volt erényeivel, képességeivel csak úgy, mint hibáival. De most egészen más a helyzet. A hét poklak összes démonára. A navét a parttól, s a nomád arra ocsudott, hogy tebb bőszen felüvölt mellette. A tér a közelben ringott, valóságos zászlódízbe öltöztetve. Fedézetőn, a féle válaszképpen, a rabszolgált harsány rivallása harsant, üdvözölték közeledő vezérőket. Kálmorgar oldalt kapta a fejét, a másik navi ringva távolodott, és egy hosszan elnyúló, fekete vitollás galeássza felé tartott. Örpörő, csuttogta a nemád. El se búcsúztunk, testvér! Ezt már kialtotta, s a csák nemzetség hagyományos harci üdvözletét küldve a delebáti felé, tökölbe szorított kéz a melkoshoz, aztán a hoglokhoz. Ely legyen a szíved és az eszed, testvér! Örpörő viszonozta a köszöntést. Sok szerencsét, testvér! Mögötte a zsavó szemű, mintha elmosolyodott volna, kivillantotta hiányos fogsodát. E pillanatban leginkább vérszopóra emlékeztetett. Félúton járhattak a negrit felé, amikor az öbör felett elszánt kiáltás harsont, a zsavó szemű biztatta az övét. Gottep válaszul a magasba emelte karját. Kilenc ezer rabszolga teli torokból üvöltötte világgá minden lett dühét. Megreszketett a tenger, s mintha a gályák is megremegtek volna. Ezt hallani kellett az arénában, de odaállt korrella paliszba is. A parton Szattamóre állt a vörösruhás légiósok és odzék gyűrűjében. A két részre osztott halálflottát, a fedélzeten tolongó izzadt harcosokat és a sok-sok ezer égnek emelt eveszőt bámolták. Az egetrőlő kiáltás megborzongatta. A túlpart hegyei hosszan visszhangoztak, mintha meghasadtak volna az elfeledett bányákat fedő sziklák, s a betemetett városok mélyéből újra az égbolt felé zengett volna a végitélet összes szönszülöttének fájdalom kiáltása. Hallod ezt, kracs, csuttogta maga elé, és a tengerbe köpött. Remélem, hallod? Üdvözölnek a halálba menők! A koponya csarnokban derengő világosság fogadta őket. Tájíros szemeink keresztül aranyló fénykévék árattak befelé, megvilágítva az acélkabbókkal megfeszített torz szüleményt. Már várta őket. Hallotta a kültön közeledő léptek messzét, és érzékelte a belőlük sugárzó energiát. Egy pillanatra még fájdalma is elillant, az örömgyógyító hullámai egész testét megremegtették, amitől az acélhuzalok vibrálva megreszkedtek a levegőben. Aztán megpillantotta őket. Egy csokjás horpap volt, és egy nomád lány.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 Gyorsan elfordult a rémtől, de ujjaival megnyugtatóan megérintette az embertelenül hosszú csupasz kart. Ezt tették veled, bocsáss meg, suttogta, nem segíthettem neked. Körvepillantott a kopony a csarnokban, s izgatottan keresgélni kezdett valamit. Mindenfelé döglött madarak, denevérek, kisebb-nagyobb férgek hevertek.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 A holpap tanástanul tekintetett körbe, de nem találta, amit keresett. A torony őre, nyalazva, rángatni kezdte a bőrét feszítő kompókat. Tanaira követte a tekintetével az irányt, amelyre hosszú karjaiból hadonászott. Ott, az! ott! A holpap megdermett, aztán odarohant a szemnyélások között hangvadó tűzhöz, és belekotort a hamuba. Bármely közönséges halandó keze összeégett volna a szunyadó parázson, de a horpat felsevette. Szétúrta a zsarátnokot, és mélyen lenyúlt a szürkévé asszott fahasábok alá. Megva, ez az! Tanaira semmit sem értett az ekészből, de már annak is örült, hogy tekintetét végre elszakíthatta a torogyőr eltorzított testétől. Elsuhant az mellett, és az egyik szemnyilás pereméhez lépett. Felsikoltott. Oda lent a Peszkara övölben száz és száz hadihajó siklott az opálos víztükrön egymás felé. Gán Morgáre néhány perccel azután, hogy a negrét fedélzetére tette a lábát, kezdte rosszul érezni magát. Lottebb számított erre.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 Kár morgára hitetlenkedve csavarta le az üvegcsetetejét, tetejét. és már az ital illatától is vörös pír öntötte el arcát. Honnan szerezted átkozott? Égye csak meg. Elmúlik ez a kis. Legalább egy időre. A nomád nem sokat kérette magát. Egy hajtásra felhőrpintette az üvegcse tartalmát. Mint sújtotta sújtották volna fejbe. Megszétült. Lábavaló kicsúszott az amúgy is inbolygó hajópadló, szemé előtt követhetetlen gyorsasággal folytak szét a képek. Mindjárt jobban lesz, uram, mindjárt! A marnéi harac hangja, mintha egy másik világból érkezett volna. Tompán, elmosódottan szivárgott át érzékei kocsanyás falán. Erős tengeri medve lehetett, mert megragadta a derekánál és támogatta, hogy essen. Még csak azt kellene, örögtem magában. Aztán elmúlt. A következő pillanatban mágikus szárnyak súvok tatták meg arcát. Látása egy csapásra kiélesedett, feje kitisztult, mint a mázsás kolonc volna belőle ki a tengerbe. Kiegyenesedett és értetlenül bámult maga elé. A súba hihetetlen hatással volt rá. Több napos fáradtságának én már nyoma volt.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 A tenger úr azt mondja, bődült el, hogy a drómú, elnyettel lógó, félig kibomlott vitorlái is meglebbentek bele, azt parancsolja, hogy indulás! A nevét fedélzetén összezsúfolodott, vagy 200 harcos, valamint a fedélközben görnyedő 500 evezős teste egyetlen akaratként feszült meg. A hajó megrázkódott.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 és feszültek meg a feltámadó szélben. Az a lobogó vörös szőt csomó pedig ott az árbósz tövében, az bizon csak őrperő szakála lehet. Ez az, testvér, mutassuk meg nekik! A két vezérhajósod orhanalába lassan, komótosan felfejlődött a többi gája is. Valaha büszke drónok, galeasszák.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 A levegő valósággal izzott az újra fellángoló indulattól. Klyocs, minden készen állt! Az általemben felsorakozó flotta rész lassan szétterült a látóhatáron. Vagy száz gája, több tucatnyi kisebb hajó, sok ezer rabszonka. Most nagyon messze voltak egymástól. Szemtől szembe, mintha igazi ellenségek volnának. A nomád figyelmét nem került el a csend csatornán, és amott az istenség lábai mellett felbukkanó valódi hajó sem. Felkészülni, Gottab üvöltése nem csak a negréte vezetőinek és a fedélzeten felsorakozott felfegyverzett foglyoknak szólt, odafön az árbósz csúcsa erősített rozzant kosárban egy kölyöképű matróz leste minden resztülését. Felkészülni, Két kezében jókor az ászlók libbentek, aztán eszeveszett táncba kezdtek. Kálmorgára képtelen volt szemével követni a színes vásznak röppenését, de remélte, a többi hajón értő szemek olvassák lerólagott ebb minden egyes szavát. Felkészülni! A megrit mellé az etikinél is szorosabb harci rendet tartva felzárkóztak a nagyobb galeasszák.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 Valami, mintha megvillant volna a aztán még egyszer, és még egyszer. Mindjárt, Goktep, mondta. Mindjárt. A legjobb lenne, ha mi támadnánk, hadarta Mornéharac. Még mielőtt? Mondtam, mindjárt. Hirtelen minden elnémult. volt. Mintha a is meglepte volna az öbőre ereszkedő jeges széllökés ereje. És hallgattak a partjait ellepők,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 Akár a Sápadlány Sejmai mellett. Fehér. Amikor a karasz kihullajtotta a kezéből a kendőt, és azt felkapta az újult erővel sűvítő partmenti szél, a morajlás megismétlődött. Az ütközet kezdetét vette. Először a katapultak, és az onagerek ugattak fel. Mintha ezennyi veszett sakált nyúznának, a kötelek pendülése, a pörgő sziklák sohamása, a vetődárdák süvítése, a kireppenő fém sziszegése betöltötte a levegőt az egész öböl felett. Az égbolt elsötétült a gályákról felröppenő kőrengetektől, odafön a magasban a két sziklakaraj pályája keresztezte egymást. Néhány kő a vízbe hullott, ahogy összecsapódtak, de a többi is is teregve, fütyülve, kegyelmet nem ismerve csapódott be. Kő siketítő, recsegés, ropogás kelt, ahogy a gályák fáját törte, szakította a találat. Gejzőmnyi víztörcsérek csobogása, ahol a hajók között a tengerbe hullott. Evezősorok, árbócok, fedélzetek haszadtak szilánkokra.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 Csak elpazaroljuk erőinket és a hajókat. Péntelenek vagyunk, kám morgára átszellemült arca az istenség lábai mellett horgonyzó valódi flotta felé. Ha idő előtt megneszelnek valamit, azonnal nekünk rontanak. Az utolsó pillanatig azt kell hinniük, hogy amit látnak, az a valóság. Egy sistergőszékla nem sokkal mellettük csapódott a tengerbe. Jéghideg vízpermettel borítva be mindenkit a negrit fedélzetén. Ez elég valóságosnak tűnik, uram, rázta meg magát Gottep tehetetlen dühében. A nomád megragadta a nyakánál fogva, s magához rántotta. A fumi lábai a levegőben kapáloztak. Tedd a dolgot, kutya, tedd a dolgod, és minden rendben lesz. Támadó sebesség! Bődült fel Bottep, és arca elvörösödött a szédentől. Támadó sebesség! A kosában a legény eszeveszett tempóban táncoltatta a zászlókat, de a morné harac hangja ezúttal túlharsugta az anagerek és követők ugatását is. Támadó sebesség! Mint visszhangot vetnének, a többi ája vezénylő tisztjei is elővöltötték magukat. A flotta Lomhán újra mozgásba lendült.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 E pillantban nem engedelmeskednek. Valamennyiket magával ragadta a gyilkos indulat, a vérgőzös ölési vágy, a körülöttük arató halál elvette maradékesüket is. Vonalba! üdöltött váratlanul kán morgár, miután még egy pillantást vetett a korrel felett húzódó hegyoldalra. Amit ott látott, az megnyugtatta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 hisz a parancs fölötte meglepőnek tűnt, hanem inkább egyenesen hajmeresztő ostabaságnak. Vonalba? Mire átkozottak? Gottep magán kívül tombolt a dűtől, haját markolázta a korvusz korlátját és gyilkos szitkokat árasztott a hajókra. Eközben a nyilveszők.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 Böbölte Gottep. Meg lesz a vonal! Sebességet csökkenteni! Kahn hátrasandított a part felé. Corellapolis múlói még jól látszottak, számításai szerint a flotta eleje lassan, avagy igen sebesen, eléri az öböl közepét. Éppen, Taiusz kopanyájának vonalában hasították a haragó tajtékot. Most, ez lesz az! Állj! Üvöltötte Gottep a fedél közben hajladozó rabszolgáknak. – Hagyjátok abba a kutyák! A negrit megtorpant, de még mindig túlságosan gyorsan siklik tovább a vizem. Evezőket le! Evezőket le! visszhangozták a negrit mögött sohanó gályákon. Kétségtelenül ez volt a manőver legveszedelmesebb része. Ha a gályák közül csak egy is képtelen a megfelelő pillanatban lassítani, neki sodródik az előtte haladónak. Khan Morgare úgy számított, ha elő is hordom, ez még nem okoz végzetes tragédiát. Ám ha az ütközés következtében egyik-másik hajó süllyedni kezd, az meghiúsíthatja az egész tervet. Álljatok meg, kutyák! Evezőket le! A támadó flotta egyre kisebb sebességgel siklott a szemből közeledők felé. Azok viszont változatlan tempóval hasították a vizet. Kahn össze van szemöldekkel merett feléjük. Ez megőrült, suttogta maga elé. Mikor akar lassítani? Uram, vonalba álltunk, zihált a gottet. Kezdhetjük? Várjatok még, várjatok.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 Átkozottak? Megvesztetek? Gottep most először nézett régülte a nomádra. Uram, biztos, hogy... Hallgas, förmett rá a kammorgára, hallgass, vagy én hallgattatlak el. Megszédült. Csodálkozva lepingantott a lábára. Bokájáról és combjából egy-egy állt ki. A negrit megállapodott egy helyben,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 Kellemetlen felismerés lesz, halálosan bosszantó. A delebáti hátrasandított, és azt látta, amire számított. A fekete vitorlás Galeassa rabszolgái, akár csak a nomád állt, nem tudták mire vélni a történteket. hogy még a nomád azzal nem volt tisztában, miért nem lassítanak le, az ő rabszolgái azon csodálkoztak,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 hogyan fetrengenek a negrit fedézetének a sebesült harcosok, és hogyan lángolok a dromon elő a hatalmas vitorlavászon? A nomád fekete haja ott lobogott a szélben. Pompás, gondolta őrpörő. Legalább látni fogja, hogy a galeassza acél döfő úrra felhasítja a negrit bordázatát. Pedig a görög tüzet csak most kapjátok, sziszegte. Aztán észbe kapott. Ideje jelezni urának, aki nevélhetőleg remekül szórakozik e percekben. Megfordult, és a part felé intett. A fővenyen összegyűlt tömeg felhődült örömében. A vörös szakáló nem láthatta, hogy az obszidián trónján terpeszkedő karosz hogyan fogadja kresszan hagyományos győzelmi jelét, a magasba emelt mutatóját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 Jajgottak a ruádasszonyok, akik lekaszabolt férjeiket síratták. Nomád rajta ütés! a fekete herceg vezette őket. A vértet és süsakot viselő vörös szakálas harcos emelytett egyetlen könnyed sem, pedig három fivérét és az atyát vágták le a nomádok. Karadzsáram vezette őket, a fekete herceg. Ugye nem is tudott Kán Morgárel, hogy Rudisztánban így szólítanak? Suttogta maga elé most, hogy az szerte foszlatta a becsapódó sziklák, keltette tűzkévék és nem forgálcsok látványa. Megrázta magát. A kezébe kapta két éli pallosát, tekintetével pedig már őt kereste. Kara Jaram. Fekete herceg.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 és egymás iránti szánalom. Mindössze ennyit mondtak azok a tekintetek. Pryocs ezzel szemben remekül mulatott. Obszidián trónus a magasából pompás panoráma tárult a szeme elé. A delebáti hajói már-már rontottak a másik flottának. A levegőben tömény vérszag, és éget hús bűze terjenget. Még néhány perc... A karasz elégedetten cseptintett. Szattamóre, aki a trónus mellett állt és engedelmesen várta ura parancsait, szolgálat, készen közelebb hajolt, mint valami lakaj. Igen, felség, Szattamóre, a karasz elnyújtva, kélyes felhangokkal ejtette ki a mornéharac nevét. Szattamóre, én kedves szolgám, felség,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 Vörös vitorláján a vérszemű csillagjelképe csúfolott. Rendéget képkeznek, marogta elkedvetlenedve a karasz. Nem szerette, ha megzavarják az élvezete perceit. Jönnek, kiáltotta hajzaz, és a másik szemíláshoz lépett, s övéről hosszú áttetszőnek tűnő kötelet tekert le. Kik jönnek? Nem tudom, miért, de tanairát hirtelen elkapta a pánék. A szemes a a őre pillantott. Az eltorzított teremtmény minden erejét megfeszítve megrázta a belé kampókat. De nevérszán szerűen szétterülő sárga bőre megfeszült. Itt ott fekete vércseppek budjantak elő a kampóhegyek alól. Álzász?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 Csak a hörgését és bőrének sercenését hallotta, valamint a fekete gája földön túli zúgását. Aztán a horpap kötele súrrogva ráakaszkodott valamire a magasban, és a következő pillanatban jeges ujjak markolták meg a nomád lány derekát. Kiáltani szeretett volna, de nem maradt rá ideje. Láb alól kiszaladt a talaj, s megnyílt a tér.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 Feltűne nagy csend vette körül, és ez kezdte zavarni. A Galeassa sebessége is, mint ha megcsapant volna. Igen, lassítottak. Ehhez kétség sem férhetett. Oldalt, a gája mellett törtető hajók még náluk is jobban lemaradtak, sőt, némelyikük oldalra forulva igyekezett megállni, mielőtt a másik flottában zúdulnának. Mi történik itt? A ver szakáló rosszat nézett hátra. Többen is altakott. Őt nézték. Amikor három-négy dárda járta át a testét, még mindig nem sejtette, hogy mi történt. Aztán halk kopogás visszhangzott végig a Galeassa deszkáin, a gyorsan megüvekesedő tekintete Látó mezében óvatos, egérszerű arc úszott be játok a tengerbe, mondta Saó szemű unattal. Zavarják meg a testedet a remorák, nyomorult féreg. A rabszolgák megragadták, és őrpörő meglepetten tapasztalta, milyen könnyűnek érzi magát, mintha durva kezek kitépték volna a lelkére nehezedő súlyos kolonszot. Egy hosszúnak tűnő pillanatig a vitorlák között lebegett, legalábbis ő azt érezte, aztán, amikor a fájdalom keresztül hasított testén, hűvös légáram csapta meg vérbe boruló arcát. Valami elsóant mellette. Egy pillanatra látta a evező evezősorait, a hosszú acéllemezekkel kiszegecselt döfő órrot, aztán a távolból csobbanás hangjait sodorta felé a szél. Sós víz! Érezte nyelvén a sót. A sebeiben maró eszelős fájdalom elvakította, szája megtelt vízzel és hínárral, újaival tapogatózva végre elérte a testébe fúródott dárdákat. A tüdeje még bírta volna, de a sors úgy rendelkezett, hogy meghalljon, mielőtt az utolsó véres buborékok is elhagynák ajkait, skósa rendbe sorolva a felszín felé törnének utat maguknak. A Deleváti megértette, hogy ez a halál. Tudata egy pillanatra kitisztult, szemét felnyitotta, de csak azért, hogy láthassa a mélyből felétörő rettenetes állatot, melynek kitáltott pofájából ellentmondás nem tűrve rávigyorgott a végzet. A savó szemű fumi megtörölte homlokát, és a körülött álló rabszolgákra pillantott. Ezzel megvolnánk? Minden hajó lassít? Igen, bólogattak azok. És most? Vonalba. Állítsátok a hajókat vonalba, ahogy ők tették. Miért? Értetlen arcok üres tekintetek meredtek rá. Miért? A sahó szemű áthajolt a korlától, hogy megpillantsa a negrit fedélzetén álló nomádot. Miért? Valami napokkal ezelőtt azt sugta neki, hogy tartsa nyitva a szemét. Hát nyitva tartotta. Itt a Galeassa fedélzetén nem volt nehéz rájönnie, mi lehet a nomád végső célja, És arra sem, hogy a veres csak nem keresztül húzta a rafinált tervet. De ő itt volt, a megfelelő időben, a megfelelő helyen. Nyitva tartotta a szemét, és most engedelmes eszköze lesz a nomád harcosnak,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 az imént még egyenletesen közeledő horgája odafön az idegen istenség feje mellett hirtelen oldalára dőlt, és gyanúsan szűk kört leírva közeledni kezdett a gigász koponyájához. Valami megtámadta Gadur követét. Maradj itt, kiáltotta Aizasz. Szürke köpenye hatalmas lebernyekként levegett mögötte a szélben,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 közvetlenül az idegen istenség feje mellett lebegett. Nem a szerzetes derekára erősített áttetsző kötél tartotta, hanem azok a füldön túli energiák, amelyek fókuszában Aizaz állt. A Renegárt persze tudta, hogy mentális erejéből csak arra futja, hogy néhány perc mozdulatlanságra késztesse a Liddells Griff hajóját. Ha addig nem találja meg és pusztítja el az irányító sadomul, a varázs szerte foszlik, és ő meg a leány menthetetlenül belezuhannak a tengerbe. És akkor sohasem szerzi vissza a könyvet. Izgatottam körbe pillantott a fedélzeten, nem törődve feléje rohanó gocsamulokkal. Az ő harci tudásukat pontosan ismerte. Nem volt szükség különösebb megerőltetésre ahhoz, hogy lefegyverezze őket. Nem végzett velük.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 Valószínűleg uruk jelzett, hogy nyugodtan hagyják rá a magányos támadót. Jobban tenné, a visszaadnád, nem akarom a halálodat, Gajak. Ez igazán kedves tőled, gurgulázott az Aib, mintha nevetést ráznánk testét. Tekintettel leszek rá, amikor a beleidet a remoráknak vetem. Rég elmúlt az az idő, amikor hatott rám a fenyegetésed, figyelmeztette a szerzetes.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 De egy szemhúnyásni időre sem vette le tekintetét Gajag izzó szeméről. Nem én meg i törvényeit, mondta végül, bár sejtette, ezt hatja meg legkevésbé a Lidéz A magasban hideg szél söpölt végig, még jobban megbillentve a hajót a levegőben. Tanaira levegőt sem mert venni, reszketve kúszott fejjebb, görcsösen a démon kapaszkodva, hogy láthassa, mi történik a palánkon túl. A Lidéz és a renegát ebben a pillanatban csaptak össze. A fekete gája felett sárga szikrákat hánytak az egymásnak feszülő pengék. Khan Morgár zsibbat aggyal tűrte, hogy Gotep kitépi a lábába fúródott nyilvesszőket. Felbuzduló, sötét vére patakokban fröccsent a már amúgy is mocskos hajó deszkákra. Szembe velük a másik falotta rész csak nem befejezte a manővert, és a hajók én már nyíl sorban rendeződve húzottak egészen a Kresszoni partokig. Jól van! – zihálta a nomád nehézkesen, és felpillantott az idegen istenség fémtestére. A magasban is kemény küzdelem folyhatott.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 Valahol a hátok mögött a korrelapolisz feleti hegyek oldalából dörgés dörgésszerű robajjal zúdult le az eleven fölgetek. Kesson partjainál villámgyorsan felsorakoztak a karaz zsoldosai. Több ezer vörös harcos, három légió fejlődött fel több soros vonalba, hogy megvédelmezzék a citadellát bármiféle támadástól.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 Cellini nem válaszolt, csak szomorúan felemelte fejét, hogy jól láthassa, amint a túlpartól, Correlopolisból égveszökő pórfelek kíséretében megállíthatatlan vihar özönlik le a hegyen ánt a kikötőn, neki az első gályának, melynek tatja már régen a múlóhoz kosszant. A kikötőben tolongó meg pánik szerűen tért ki a förgetek útjából,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 A következő pillanatban már az egész öblöt átívelő, imbolygó, egymáshoz láncokkal kapcsolódó hajóhídon duböröghetett végig a hegyekből lehőző lovas sereg. A kipihent fénylőszörű paripák mindent elsöprő rohammal száguldottak végig az elsőgája fedelzetén. A rabszolgák alig tudtak félreugrani az útjukból. A lovasok a korosz végéből a következő hajótatjára ugrattak.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 Odafenn az acélfej mellett levegő Gályán élet harcot vívott Hor két gyermeke. Gályag, bár háromszor olyan idős volt, mint a renegát, sokkal gyorsabban mozgott, és játszik könnyedséggel hárította Aizaz megújuló támadását. Egyik kezében a könyvvel, másikban kadra alig emlékeztető, hagyományos aib fegyverével hátvált a tatubástja felé, de csak azért, hogy ellenfele néhány pillanatra azt higgye, rákényszerítheti akaratát. Ajzas nem vette észre a csapdát. Amikor a Liddélsgriff felé nyújtotta a könyvet, önkéntelenül is kinyúlt érte, s már nem volt ideje visszarántani a kezét. Az aib szabja lecsapott, és a szerzetes vére forró sugárban lövelt a Liddélsgriff arcába. Gurgolázó nevetés harsant,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 Hirtelen felkapaszkodott a gálya palánkján, és elkiáltotta magát. Kívülről látta magát, stitkom bizsergő csodálatot érzett tulajdon bátorsága miatt. – Mit csinálod? – kérdezte magától. Megőrültem? Felemelte kezét, s hirtelen meglódult vele az idő. Ujjai közül veszett marásra kész kígyunkként suhantak ki a hajító török. Ajzasz tudomásul vette, hogy valaki beavatkozik küzdelmükbe. Felé kapta csukjás fejét, s így éppen csak elkerülte, hogy az éles pengék megsebezzék. Egytől egyik elsóhantak mellette, és súrogva belecsapódtak a Lidészgép testébe. Három, öt, hét penge. Gajak értetlenül bámult Ajzaszra. Magasba emelt Aib fegyvere megremegett a kezében, aztán oldalra billent, s átzuhant a gája korlátján. A Sadomul felvinnyogott rémületében, és fejét behúzva lángadta a kormánylapátot, abban a reményben hátra sikerül megszabadítani a gáját a fogvatartó varástól. De csak azt értel, hogy a veresvitorlát tartó elevenkötelek megpattantak, a fedézeten sűvitve végig söpődtek. Vigyázz! Ajzaz a lányhoz ugrott, az utolsó pillanatban rántottal a Palánkról. A szipoinda sziszegve csapott el a feje mellett. A Lider's griff még mindig értetlenül bámolt a testéből kiálló, játékszernek tűnő mintha nem lenne képes felfogni, hogyan történhetett ez meg vele. Tétován lépett egyet előre, de a sziszegve felé száguldó szipoindát későn vette észre. A csapás majdnem lesöpörte a fetézettől. szemes szemesarkából a döbbenten álló gocsomulokra pillantott. A varázs már nem tart sokáig, még néhány másodperc és mindannyian rájuk romtanak. Most, ha most nem, akkor soha...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 A gocsamolok mulok tétlen döbbenetükből, és dübörögve rohantak feléjük. Egyetlen menekülési lehetőség maradt, át a palánkon. Aizasz megragadta Tanaira derekát, és lesodorta a lányt a gályan fedélzetéről. Valami suhant a hátuk mögött, fülük mellett is elsziszent egy fémköpet, de a horpav derekára kötött áttent szőkötél hirtelen megrándult és elrántotta őket a támadók elől. Kizuhantak. Pörögve a mélybe Újabb rándulás következett. A kötő összehúzódott, és a magasba emelte őket. Elsuhantak a gálya mellett. Tekintetük összakaszkodott a Lidérzgrift lángoló földön túli pillantásával, aztán csak zuhantak, zuhantak, a képek összemosódtak szemük előtt. Ullánzó, kék tengertükör, páló hőségben fehérlő sziklák, az idegen istenség zord teste, s a tiszta ég volt. Az ég volt. Csattanás. Fájdalom kiáltások. az kinyúlt, és az utolsó pillanatban megkapaszkodott Taius gödrének szélében. Mire, revegve felhúzta maga mellé a lányt, is, a fekete gája megszabadult akarat a békjóitól, és zúgva süllyedni kezdett a tenger felé, ahol valami különös hullámzó hídon szélvészként száguldó lovas egyenesen a sziget irányába. Csodálatos paripák voltak, nemes fejeket előre nyújtva, szinte úsztak a levekőben. A híd, amit a flotta gájai alkottak, nem bizonyult éppen síma terepnek.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 Örömújongásokat, csak a lovasok veszett csata üvöltése halsogta túl, megveszekedett lendülettel mindent elsöplő rohammal törtek kresszon partjai felé, s aki csak szemtanúja volt a jelenetnek, tudta, nincs az az Isten, ami megállásra késztethetné őket. Kálmorgár felszabadultan nevetett.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 és vad üvöltéssel törhet a parton felsorakozó vörös köpenyes légiók felé. De tudta, rá itt lesz szükség, még hozzá? most. Gottep, aki mindeddig újongott, csapacsillagját lóbálva integetett a közeledő lovasok felé, most hirtelen elsápadt. Nézd, örökte, és az idegen istenség irányába mutatott. Ármorgáre rosszat sejtve követte tekintet irányát. Jönnek a csatorna két ágában, a túlsó oldalról is kriocs, retteget flottájának óriás gájai közeledtek, hogy leszámoljanak a halálfotta nyomorúságos teklőjével. Adomár nem bánta volna, ha ütközetre kerül sor, valódi ütközetre. Riszke tett a tenyere. Lelke vért kívánt, de tudta, megbocsátkozhat harcba a túlerőben lévő, kiválóan felszerelt hadi hajókkal közeledő flottával. Elég ha egyetlen gályájukat elsőjeztek, és a híd megszűnik létezni. A nomátumának soha nem érnek át a túlpartra. A következő pillanatban a sebesen felejük sikló drómonokon felugattak az onagerek.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 és imbolyogva elindult feléjük. Rühesszuka, megfizetsz, ahogy rongyos apád is! A princesza felsikoltott. Megkötözve esélyesen volt arra, hogy meneküljön. Hallotta, hogy atya bőszen kiállt, de aztán csak annyit érzett, hogy valaki a földre röki. Rémületében behunyta a szemét. Forró vér lüktetett a hátára. Hörgés, undorító, hús, sercenés. Aztán csend. Csak a hajódeszkákon dübörgő ezennyi lópata visszhangzott az öböl felett. De ram, a ram, da ram, ram. reszketve felpillantott, és meglátta a felé nyúló, merevedő királyt. Vékony, fénylő valami nőtt a homlokából, mintha lidérc áram szűrte unikornissá változott volna.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 A hegek mozdulatlannál merevettek, ahogy a bőrt fedő fehér port elöntötte a vér. Szellini elhültem bámult a gyilkossal, de szattam óra csak musolgott. Aztán hirtelen mozdulattal letérte fejére a sárga fejkendőt. alul a nomád font sötét varkorcsok táncoltak elő. Hét varkorcs. Nincs sok időnk. Kiáltotta az az, aki még mindig görcsösen markolta a szemgötör peremét: Ha mindvégig belém kapaszkodsz, túlélheted? Felkészültél? Tanaira futó pillantást vetett a mélyben kialakuló újabb csatára. Innen, a magasból, az idegen istenség koponyájából különösen reménytelennek tűnt a rabszóga flotta alkotta híd helyzete. Felkészültem. Nomád vére újra lángra lobbant a harc hevében. Két hatalmas szeme tágra nyílt a csodálkozástól, hogy ne készültem volna fel. Gyerünk, gyerünk! A hor papra nevetett, most már élvezte ezt az egész őrült, gyilkos forgatagot. Gyerünk! Aizas magához szorította, és csak bámolt rá. A lány kipirult, harciláztól égő arcát villámló szemét nézte. Megdöbbentette a belőle áradó energia. Önkéntelenül is közelebb húzta magához a törékeny testet, s mielőtt felfogta volna mitművel, hátra vetette fejét, hogy a szél lesodorhassa róla a csukját. Tanaíra számára megszűnt az idő. Ég és föld között lebegtek. Magával ragadta a harci hív. Felkészült a vérontásra, a zuhanásra, a ráváró újabb megpróbáltatásokra, s hirtelen egy angyali szépségű férfiacat látott maga előtt. Tündöklő, angyali szemet, mecső mégis mély tekintetet. E pillantás a lelkébe égett, mindörökre. A szerzetes lehajolt hozzá, és megcsókolta. A lány érezte, hogy izmai elernyednek. Ha a hórpap nem tartja, a mélybe bezuhanna. Le az egymás felé úszó irdatlan gályák közé, a remórák éhes rajába, le a mélybe, elsőjött városok romjai közé. Lehújt a szemét, és szinte eszét vette a gyönyör. Remegett, és mire tudata ismét pislákolni kezdett, azon kapta magát, hogy karjait ajzasz a köré fonja. A szerzetes most egyenesen a szemébe nézett. Felkészültél? Veszélyes lesz? Igen, tudom. Aztán még egyszer utoljára közelhúzta magához, hogy hallja a lány keblében dobogó szív lüktetését. E pillanatban nagyon szeretett volna ember lenne, igazi ember. Aztán gyengéd erőszakkal eltolta magától a vonakodó, remegő asszonyi testet, s könnyed fordulattal a szemgödrök közötti hangvakhoz hajolt. Megszabadítalak szenvedéseittől, suttogta a kampók hálójában senyvedő torsz figura felé, és elmosolyodott. A kör bezárul. A szenvedő nem szenved többé, megtér övéhez, és az idegen istenség szobra ledől, a méve hullik végre. Aizasz egyetlen mozdulattal megrántotta a hamuból kitüremkedő fogantyút. Egy hosszú pillanatig semmi sem történt. Aztán az idegen istenség acélbordánynak mélyéből tompa morajlás hallatszott, s valami megrázkódtatta a gigászi testét. Felkészültél? A tanai megbüvöltem viszonozta a horpabb pillantását. Készen állok? Készen. Újabb dördülés, mintha az eget kárpítja hasadt volna ezer darabra, ahogy a végítélet napján tette. Készen állok? Egy istenség örökre eltűnik a föld színéről. Kapaszkodj! Ájzasz elengedte a szemgödör szélét, és hátrafordulva kinyújtott kézzel gyilkos energiahullámot taszított a torony őre felé. Megváltás, végső megnyugvás. A fénycsóvák körbeölelték szerencsétlen koponyáját, behatoltak ráncos bőre alá, futottak a megcsonkított idegpályákon, s egy másik világ üzenetét továbbították a kínoktól meggyötölt agyba. Isten veled Belgor herceg, nyugodj békében! Válaszképpen csak egy hálás tekintet érkezett, majd vakító fényvillant, elfedve a megfeszített testet. Eljött érte a halál. A menekülők ezt már nem láthatták, csak zuhantak, keresztül hasítva a forró déli égboltot. Tanaira egy pillanatra érezte, hogy az arcán csillogó könnyeket forró napsugarok szírogatják. Elkészült mindenre. Zuhantak. Aizas pontosan tudta, mennyi idejük maradt, amíg becsapódnak a tengerbe, s úgy ölelte át a lány testét, hogy ne eshessen baja. Élvezte az zuhanást, és tudta, a lány is élvezi. Érezte a szív ami ott lükdetett a törékeny testben, s aminek ütemét most saját szíve is visszhangozta. Az istenség szobrát megkerülő, s a portoré felé visszaforduló fekete gáját nem vehette észre. Ahhoz túlságosan lekötötte figyelmét a túlélés, és tanhére boldog tekintete. Nem láthatta a palánkba kapaszkodó eltorzult arcú idénzgrif mozdulatát sem, amivel megidéztem minden maradék energiáját. A gája nekilódult, de rongyokban lógó vérvörös vitorlája alól váratlanul izzó fény alább csapott ki. Aizasz felhőltött a fájdalomtól.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 A szerzetes vére sem húzta vissza hófehér ujjaid. Lepillantott, és látta, hogy tanaira arca már egyetlen összeégett alaktalan húsmassza csupán. Az energia szülővilágán elsajátított képességei megóvták őt, de hogyan segíthettek volna a leányon, aki nem rendelkezett semmiféle mentális erővel. Aizaz egy hosszú pillanatig hitetlenkedve bámolta az élettelen arcot, és egész testén hullámzott a mindent elemésztő fájdalom. Soha sem érzett ilyen ürességet, ilyen dermesztő kétségbeesést, mint most. Magához szorította tanairát és felöltött. Életében először, akaratán kívül okozta egy teremtmény halálát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 Fülsiketítő recsegés-ropogás hallatszott a szobor belsejéből, mintha ezerni démon feszítené szerte szét Taius minden ízét, porcikáját. A gályák megtolpantak. Sok ezer Kresszóni harcos és tengerész meret dermet rémülettel a magasban. Thayus, a trónjáról letaszított gigász büszke, rezzenéstelen arccal bukott el. Hátrafelé zuhant.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 amit a végítélet óta hullámai hordott az Adrion. Megrendült a föld, és valóságos szökőár öntötte el a karmodagot, s a két partot, Kresszont és Korrellapoliszt. A földzengés nem csitult, tajtékos hullámok csaptak a magasba ott, ahol az előbb még az idegenistenség szobra áll.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 Mindent elsöprő rohan volt. A lovasok úgy szelték keresztül a gyalogosok sorfalát, hogy mire az élen vágtató harcosok megtorpantak, már túl is haladtak csapatainak utolsó vonalán. Kegyetlen öldöklés vette kezdetét. A véres forgatókban csak itt ott bukkant fel egy-egy vörös köpeny, többnyire csak a lóháton vagdalkozó nomádokat lehetett látni a part vonalán cséphadaróként jártak a szobják, fejszék, szekercék, csatacsillagok, szöges és láncos buzogányok. Ezen egy gyilkoló eszköz, melyek koponyákat loccsantottak ketté, lékeltek meg, arcokból hasítottak le lüktető darabokat, s alaktalan masszává roncsolták az eleve húst. Néhány perccel később a gályák egy része part közelbe vergődött. Fedélzetükről ezer és ezer rabszolga törtetett kifelé a vízből, hogy mi hamarabb bekapcsolódhassanak az áldáz viadalba. A halál a másik része a kröcs délfelől közelítő gályai ellen fordult. Egy álló órán át gyilkos küzdelem tombolt vizem és szárazföldön egyaránt. A leomlott istenség félig a tengerbe merült a céltestén pedig a Corellapolis partjairól átözöldő tömeg rontott be a karasz birodalmába. Mire leszállt az este, Klesszonon egyszer mindenkorra megtölt a szigetkirály hatalma. A fehér citadella folyosóin idegen léptek, kongtak. harcosok vizsgálták át az üresen maradt termeket. Bújkáló zsoldosok, és persze kincsek után kutatva. De a tárnákhoz vezető utat csak kevesen ismerték. A dihadal hőse, Kán Morgáre nem tartotta kutatókkal. Odaként vírasztott a lány teteme mellett. Órák óta már. Amikor a horpap kikászálódott a tengerből, és karjaiban egy összeégett törékeny testet tartott, a nomád azonnal tudta ki az. Szíve összefacsarodott. Sírtelen teljes súlyjával nehezedett rá a fájdalom és a halálos fáradtság. A győzelem semmit sem jelentett így számára. Ott ültek mindketten a halott tűszkörül. A nomád mogorván bámulta a lángokat, arcáról nem lehetett leolvasni semmiféle érzelmet,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 a halott és a mellette lobogó tűz körül. Mindketten hallgattak. A sziget belseje felől vad tihónya hangjait sodort a szél. A nomádok fényes riadalokat ünnepelték, itt, etávoli szigeten, ahová még sohasem jutott el közülük senki. De a gondtalan ének, részeg ürültések és a csilingeli adrioni hangszerek vízhangjain túl női sikolyok. Sebesült ellenséges katonák fájdalom kiáltásai jelezték, hogy a sziget nem kerülhette el a megszállt területek sorsát. Kálmorgára azonban nem hallott mindebből semmit. Lábát felhúzta, még közel is ült a tűzhöz, fázott, reszketett, és ezen nem segített a vastag medve sem. Amit Ankel fia agulai terített a vállára.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 A tűz rég kialudt már, s mindenen áthatolt a szokatlan, jeges hideg. A sziget álomba merült. Meggyilkolt férfiak, meggyalázott asszonyok sebesültek mindenütt. Füst és üszkös romok. Az arénában egész éjjel lobogtak a lángok. A részegrapszolgák felgyújtottak mindent, amit csak értek. Ma temetni fognak.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 Gyorsan elsuhant a leomlott istenség szobra mellett. Onnan utoljára még hátra pillantott. A sziget partjai lassan a homályba vesztek. Vége